Tidak ada pengecualian siapapun dan tidak ada siapapun yang rasa tidak perlu, Iaitu keperluan hidayat perkara sebelum makan, sebelum pakai, sebelum tidur bangun kedudukan pangkat pemimpin peniaga industri hilang. Kedai kecil, perniagaan besar Setiap Dalam setiap Jurusan kehidupan Setiap orang keperluan paling utama Ialah hidayah. Oleh kerana itu Huzur Sallallahu Alayhi wa sendiri Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Menyebutkan Pengutusan baginda sebagai satu ihsan satu budi kepada kita dan dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan khususnya kepada orang-orang mukmin yang mereka beriman dengan Allah Subhanahu taala dan beriman dengan kalimah syahadah dengan Nubuah kenabian Allah telah berbudi Berihsan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kita. Kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam baginda sendiri bersabda, perumpamaan pengutusan Aku dengan ilmu dan hidayat ialah seumpama air hujan. Apakah air tentang yang mulia? dalam empat penjuru alam ini di mana sahaja siapapun berita satu orang manusia yang dia tak perlu kepada air yang dia tak perlu kepada air bahkan Allah berfirman wa min al-ma'i kull shay'in hayy setiap benda Allah letakkan rahsia kehidupan setiap benda di dalam air. Baginda sallallahu alaihi Yang datang bersama dengan Nabi semua kitab, -kitab langit semua sahifah-sahifah nabi-nabi kenabian yang terdahulu. Semua bantuan bantuan Allah bersama dengan mereka yakni nabi yang terdahulu. Semua dikumpulkan telah dikurniakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutuskan baginda dengan semua pakar sebut dengan semua nikmat-nikmat tersebut. ...Pengutusan am baginda untuk orang mukmin ini Allah telah nyatakan sebagai satu ihsan, satu budi, satu anugerah. Kenallah Allah dan kenallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutlah petunjuk baginda pengajarannya petunjuknya pengajian Qurannya semua setiap individu setiap perengkat untuk ke kejayaan dunia akhirat yang sempurna sehingga dia nampak dengan mata hati dengan nur hidayah oleh kerana itu dengan mata yang ada di kepala ini hanya nampak benda-benda mata yang ada di muka kita ini macam mana kita nampak faedah hanya cahaya dan buruknya ada buruknya gelap keburukan duri keburukan memakan harta orang lain Letrik, mata cahaya mata Cahaya matahari Cahaya bulan Daripada itu Kita nampak Kita nampak jalan ni tinggi Ini rendah ni lecak Ini duri Ini jalan elok Ini ada tiang di jalan Satu orang sedang datang di depan kita Ini kita dapat lihat dengan mata Mata di muka tetapi apabila datang Nur Hidayat dalam hadir Kita akan dapat manafa'an manafa hak Dan keburukan batil Kesan usaha agama Usaha Mujahadah manafa'an manfaat mujahadah di jalan Allah Dan terus terbuka terus Inilah rahsianya Inilah rahsianya wasahabah sahabat radhiyallahu anhum mereka telah melonjak maju mereka dalam keadaan mereka datang bagaimana keadaan mereka tetapi mereka terus meningkat meningkat meningkat sehingga mereka duduk mereka jadi pelita-pelita hidayat masabihul huda mereka di mana kamu di di mana nak pergi Di hujung mana nak pasang palitah hidayat Mereka guna Siapa nak guna kemampuan Nak buat kedudukan Hendaklah mereka Mereka kena letak kehidupan mereka Di tangan para sahabat Nabi bersabda Ma'ana alaihi wa sahabi Itu jalan yang Aku dan sahabat-sahabat Aku berada di atasnya Alaikum di sunnati Wa sunnatul khulafah Al-Rashidin al-Mahdiyyid Jalan aku Sunnat aku Syariat aku Dan Dan khulafah Rashidin Semua juzuk-juzuk kehidupan Semua jurusan-jurusan hidup segi aqaidnya, segi ibadatnya, muamalatnya, muasyaratnya, akhlaknya. Kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Kita. Dan bagaimana hubungan dengan makhluk-makhluk Allah? Bagaimana muamalat kita? Bagaimana hubungan kita? Mereka, Nabi menjadi satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itu, Huzur SAW di hari pertama telah memahamkan kita bahawa perumpamaan apa yang datang Dengar yang aku bawa ini, umpama air hujan Seumpama air tidak ada siapa pun yang boleh rasa tidak perlu Bahkan semua perlu Ilmu yang aku bawa, hidayat yang aku bawa Apa sahaja yang aku bawa dan Quran yang aku bawa Hudal dinas Di mana sahaja Dalam apa hal sekalipun dan apa keadaan sekalipun Di mana sahaja Quran merupakan Pemimpinnya yang sempurna Quran menjadi dalil Untuk dia menjadi petunjuk <tuh> Tapi kalau orang menentuk mata Daripada pengajian Pengajian Al-Quran Ilmu Al-Quran kalau dia tutup mata Matahari pun dia tak nampak Seorang muda Bulan Mei, bulan Jun punya matahari Musim panas Satu orang dia tutup mata Itu pun dia tak akan nampak matahari Tak nampak cahayanya Apabila mata dia terbuka Dan mata dia terang Bulan Ramadan Di awal-awal bulan Anak bulan yang begitu halus yang dia terlindung di balik-balik awan itu pun dia nampak bagaimana apabila dalam hati ada nur hidayat apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang dia telah beri kepada kita untuk itu bahawa pengutusan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua untuk semua manusia qul <tuh> ya ayyuhan nasu inni rasulullah jami'a Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan baginda katakanlah wahai Muhammad wahai manusia Allah telah utuskan aku untuk kamu sekalian untuk sebagai petunjuk sebagai dalil sebagai rehber kamu semua kemuliaan kemuliaan kamu kamu punya kemuk kamu punya ketenangan kamu keberkatan kamu untuk untuk mendapat bantuan daripada langit bahawa setiap langkah kamu Allah akan bersama kamu Semua perkara ini Diutuskan Aku diutuskan untuk mendapatkan semua perkara ini Oleh kerana itu Apabila kamu bertentangan Dengan cara Nabi ber, Menyimpan daripada jalan Nabi Usaha kita Manama ilas Rahmatullahi alaih berkata Apabila Apabila lagi Orang buat usaha ini tidak kembali kepada kudrat Allah semata-mata, dan usaha ini diada di bawah cahaya sirah Nabi dalam sirah sebelum hijrah di kehidupan Makkah, begitu juga kehidupan sirah Nabi di kehidupan Maka, Madinah. Kullafarashidin, muhajirin, anshar radhiyallahu anhum dalam cahaya sirah mereka. Selagi apabila usaha, apabila dalam cara mereka, usaha ini akan tetap dan akan terus maju. Dan akan dapat sifat-sifat akan datang daripada Allah SWT. Sifat-sifat yang datang daripada kesucian Allah SWT. Bantuan-bantuan ghaib Allah SWT. Dia akan menarik daripada langit datang ke bumi. Sebagaimana? Allah telah ceritakan kisah Badar Istastghithu Rabbakum Istastghithu Rabbakum Fastajaba Lakum Anzala Alaykum min Al-malaikah Apabila ingatlah ketika kamu sedang meminta memohon mana mana langit mana bumi mana mana timur mana barat mana harta <laughs> semua jalan nampak tertutup ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'ith apabila kamu datang dalam satu kefiat ini itasta'ithu istighathah maknanya satu pemohonan satu memohon kerahmatan daripada Allah ya kita apel ni kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersujud dan ma ma ma ma air mata membasahi bumi Abu Bakar tak mampu nak tengok dia tak mampu melihat keadaan nabi begitu memohon kepada nabi dia kata wahai Nabi cukup, cukup Cukup Ini kefiat keadaan Nabi Ini sifat yang ada pada Nabi Apabila dalam orang berusaha agama Harta kita Kemampuan kita Semua Kita telah sucikan diri kita Daripada segala kepentingan-kepentingan satu jazbah saya dalam hati antaku kalimatullah yal ulia kita nak bahawa hanya kalimah Allah yang tinggi semua hubungan manusia hanya dengan Allah daripada keperluan jarum dan benang sampai keperluan untuk selamat daripada neraka masuk dalam syurga dan semua manusia tersurat alam semua kepalang-kepalang mereka mereka rojuk dan kembali Hanya minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini apabila istighasah Merayu Apabila datang kepada orang yang buat usaha, Di bawah cahaya Ada pempedoman, sirah Semata pandangan mereka Kepada kudarat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sekarang Apa yang telah berlaku Allah yang buat apa yang sedang berlaku pun Allah Allah yang buat dan akan berlaku pun Allah akan buat. Bukan sebab bayaran, bukan sebab taksil, bukan sebab orang bergerak. Ke. Ini ya Allah limpah kurnia Allah. Allah terima kita. Kita apa kedudukan, apa keadaan kita? Manazil rahmatullah yang dia selalu kata Usaha ini Bukan untuk kita wujudkan kedudukan kita Kita buat sikit Kita bercakap sikit Bayan sikit Kita nak bentuk kedudukan Ini bukan usaha untuk wujudkan kedudukan Bukan untuk kita menekan kita punya perkataan kita Sebab orang ikut Ataupun kita nak rasa orang rendah Orang hina ini ialah kita nak bermati-matian Nak meletihkan diri kita Harus jadi, Rahmatullah yang ada kata Kerja kita senang saja Kata dia, kata Hadirajih Apa yang kita nak daripada usaha ni Nak ambil, kita ambil di akhirat saja daripada Allah Dia kata Maaf, Apabila jadi masalah Apalah masuk nafsu dalam usaha ini Semoga Allah pelihara kita mana Ilyas saya duk kata tadi, Maulana Ilyas selalu kata <coughs> selagi dalam usaha kita ini orang yang buat usaha ini pandangan mereka tak datang kepada kudrat Allah dan usaha mereka di bawah pedoman sirah yang sejarah nabi dan barulah mereka akan dapat apa ke, ke, ke istiqamah dalam usaha dan peningkatan dalam maju dalam usaha Umat dalam berbeza-beza perengkat manusia Dan setiap individu mereka Mereka dapat buat usaha untuk semua Orang yang buat usaha ni Orang yang dia buat kerja ni sebagai kerja dia Oleh sebab tu dia katakan Kerana Allah Kerana Allah Usaha ini Jangan kita buat satu resam Jangan kita buat resam Ada resam ini daripada awal sampai akhir Untuk meletihkan kita Memenatkan kita membermati matian punya usaha Setiap orang buat Dan setiap orang Kita kena berhusnuzan Baik sangka dengan Allah Yakin dengan janji-janji Allah Takut dengan ancaman-ancaman Allah Takut dengan ancaman Allah Tambahkan pengorbanan kita. Dan bertambah tangisan waktu malam. Bertambah bacaan Al-Quran. Bertambah zikir-zikir. Bertambah semuanya-semuanya sunat. Jaga amalan-amalan fardu. Jaga segala amalan sunat. Dan semua kita buat ini, malam pemenangis buat Ya Allah. Sebanyak mana usaha. Tingginya usaha ini. Betapa besarnya tanggungjawab ini. Saya kurang, saya tak mampu menyempurnakannya Apabila kita berusaha dengan panduan sirah Yang sejarah Nabi Kita akan ada sabar, syukur, kana'ah, tawakul, taqwa Hubungan kita dengan Allah Cinta dengan Allah Beriman dengan Allah Dan kemanisan iman Dan ke kegembiraan iman Allah akan beri kepada kita rasa kemanisan iman Ini asas yang pertama eh, Hidayat Tuan-tuan saya dah sebut ialah Hidayat ni ialah Ya Allah satu keperluan yang Bersekutu untuk semua Tidak ada seorang pun terkecuali Sebagaimana Kita tengok benda-benda dunia ini Dia semua benda ada usaha di belakang dia untuk dapatkan faedah daripada daripada tanah kena berladang Untuk berniaga, untuk dapatkan untung Dia kena usaha berniaga Setiap benda ada usaha di belakangnya Hidayat juga Dia juga berserta dengan usaha Hidayat Semata-mata Allah akan beri Tidak ada di dalam genggaman sesiapa Allah telah menerangkan wal ladzi najahadu fina lana subulana hidayat Allah akan beri pasti Allah akan bagi tetapi dana ke terus aku akan bagi tetapi ini bagi orang orang berusaha dan usaha inilah dia panggil usaha nubuat kerja kenabian juhdun Nabi Daripada awal sampai akhir Semua Nabi-Nabi Semua Rasul-Rasul Mereka diutuskan hanya untuk berusaha dakwah Dan hidayah hanya di tangan Allah Tetapi Dunia tengok Orang usaha atas tanah Usaha atas kerajaan Usaha atas benda-benda dunia bila dia buat ikut asas yang betul usul yang betul barulah dia akan hasilkan natijah dia akan dapat natijah di hadapan dia ini usaha kenabian dan mulanya mulanya usaha kenabian daripada dakwah iman yang pertama sekali Hari pertama nabi sallallahu alaihi wasallam telah diletakkan maklumat kenabian di atas nabi. Ya, yang nabi inna inna inna arsalna kashahidah mu masyhur. ilallahi bi idni wa siraj mudira. Wahai nabi, sesungguhnya kami letakkan maklumat kenabian di atas kepala kamu. Kamu bertanggungjawab. Kamu kena buat dan kamu kena sediakan orang Nabi Musa ni juga untuk bertebah seluruh alam kerana selepas kamu tiada ada nabi yang akan datang 13 tahun terus Nabi Musa di Mekah cara cara di mana sahaja di mana sahaja Nabi sallallahu alaihi buat numan isop kata ya ayyuhal mudaththir um fa anzir Wahai nabi bangun di mana di mana sahaja yang kamu dapat peluang dalam hal apa sekali pun di di, di pekan di kampung di lorong di khaymah, di di, di pekan di di pasar-pasar ya yang dia yuhamuddasir wahai nabi bangun fa'anzir dan berilah amaran berilah amaran beritahu kepada mereka akidah yang kamu duk berimayakini ber, yang kamu menyawankan dengan akidah tersebut akidah yang kamu kamu duk sebut dalam usaha harian kamu ini akan membawa kamu menangis warabbaka fagbir sahih uh, suara akidah yang pertama akidah sahih yang pertama hanyalah cerita kebesaran rab kamu mana Yesus Rahmatullah Dia selalu kata, "Wabakafakbir". Dalam bahasa Nahu Sraf grammar Arab, dia sepatutnya "Wabakabi -wa Rabaka", "Wabakabi Rabak -wa Besarkan Tuhan Kamu". Tapi di sini didulukan mafaul yang kena buat. Ya فربك وربك فكبر maka akan tuhan kamu besarkan mana ma dia ayu ghairahu fa memberi satu makna khusus selain daripada Allah kecilkan dalam selain Allah dalam apa bentuk sama ada dia langit ke bumi ke di tengah dia apa-apa saja kecil ke besal ke semua ghairullah kecil semua gairullah kecil cerita kecil dia. Semua gairullah cerita kecil dia. Yang kebesaran keagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al kibria uridai. Sifat kibria adalah zadaraku si, man nazani fihi. Kebesaran, keagungan Hanya Allah, milik Allah Ia ya adalah tanda kehebatan, kehebatan Allah Orang yang takabur, Orang yang sombong Aku akan hancurkan dia Inilah cadar aku Siapa yang nak Yang cuba nak Sifat kibir Dia seolah-olah dia akan menarik Atau mengambil cadar aku Aku akan binasakan dia Setiap hari setiap hari malaikat pegang ubun-ubun uh, uh, apabila dia apabila kamu rasa kamu tak ada apa-apa dengan tawadu dengan tawadu renah di tazallul aku tak ada apa seperti mana mana, mana ilas rahmatullah yang saya dengar sekali dia pergi ke laganau dia telah dia telah jadi imam salat asar Lepas salat asar Dia menghadap kepada Makmum Saya ni Tolong doa al Aku ni sedang diuji Aku sedang diuji Kamu tolong doa Allah lepaskan ujian aku ni Orang semua heran Apa dia? Masa tu tak ada apa? Ada sikit-sikit Ijtima pun tak ada Bayan hebat-hebat pun tak ada Sikit-sikit saja Uzzah dia kata dia kata apa yang duk bergerak sikit-sikit ni. Orang duk kata saya. Amanailah jemaah amanailah jemaah amanailah. Saya tak ada apa. Daripada saya pun tak boleh buat apa. Saya tak ada apa. Daripada saya pun tak boleh buat apa. Ini ya Allah kamulah semua dan daripada kamulah segalanya. Anas kan dikatakan bahawa Amirul salatu wassalam Kesah-kesah nabi-nabi, kesah-kesah bantuan-bantuan Allah kepada mereka, dan orang-orang yang menentang mereka tangkapan Allah datang kepada mereka. Kesah sirah-sirah para sahabat, bagaimana bantuan-bantuan Allah dan orang-orang yang menentang mereka bagaimana tangkapan Allah kepada mereka. Sebagaimana sirah ini sebagai satu pedoman kepada kita, begitu juga. Cakap-cakap orang tua-tua kita Mana ilas Rahmatullah alaih Malfuzat dia Setiap orang Kita keluar jazbah daripada hati kita semua Kita tak ada apa Kita rendah diri Kita rendah diri Abidiyat Penghambaan Kita inkisar Kita bersusah faya Berletih-letih Tidak ada Nama untuk enam nama pun tak ada untuk nama untuk untuk masyhur apa pun tak ada apa. bila usah ini ada di bawah pedoman aa, sirah nabi usah ini akan terus tetap dan terus akan meningkat dan Allah Subhanahuwataala telah kurniakan sifat-sifat mulia kepada kita tuan duduk dengan para ulama duduk dengan mereka tanya mereka faham daripada mereka sifat-sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran dan keistimewaan tik -tik sifat yang dengan sebabnya dapat bantuan Allah daripada Allah dengan sifat kan'ah ah apa Allah bagi tawakul bagaimana Allah akan bersama mereka dengan takwa bagaimana Allah akan buka jalan untuk mereka ulama akan tahu pada tuan-tuan bila kita duduk bersahabah dengan mereka duduk berdamping dengan mereka kita nak bawa lah kehidupan kita Sifat-sifat tersebut Hadirajib uh, In'amul Hassan Rahmatullah Dia kata Syaitan ni dia bijak Dia melak Rasad Setiap masa Dia duduk tunggu je Dia tengok Dia kata ha, apa? oh Tengok oh, nombor Telefon kamu semua semua dia punya alamat-alamat semua semua ada kat syaitan. Dia tahu mana kita punya ni semua dia tahu. Waman ahsanu qaulan mimman daa Allah wa salihah wa qala minal muslimin. Dia kata tiga pegara diberi diberi dibagi tu, supaya tumbuh. Waman ahsanu qaulan mimman daa ila Allah. Bahawa menyeru manusia Orang yang lupa kepada Allah Orang yang jauh daripada Allah orang, Kita laungkan dakwah mereka Mereka untuk datang kepada Allah Kita telah diberi tanggungjawab Telah beri tanggungjawab Sebagai kita ni umat Nabi SAW Kita tu Dan bersama tu Wa'amila salihan Diingatkan Jangan pula kita dok fikir satu alam. Kita dok fikir satu alam. Kita dah lupa diri kita sendiri. Kita tengok nol Jepun, Amerika urus bufalana timur barat utara selatan kita fikir. Kita fikir satu alam diri kita rumah kita rumah kita mano sebut kata dalam bayan Haji Wahab selalu dia baca, dia baca. Dia begitu tekankan. Kita cakap-cakap iman. Kita semayam taklim, zikir, ha, kita masjid. Yakin Allah buat segala-galanya. Bahawa selain daripada Allah tak ada buat apa-apa. Bahawa cara cara nabi amalan-amalan ni hanya cara Nabi akan membina kehidupan kita makan ke tidak ada rumah tempat untuk kita tinggal pun kalaulah ada dakwah Nabi ada taqlim Nabi ada sunat-sunat su doa-doa masnun Nabi ada semaya macam Nabi Allah akan bagi kerja yang pada kita. Allah akan bersama kita Di sana dan di sini Di dunia, di akhirat Kita dalam yakin ni Sangat-sangat lemah Kita sangat lemah atas yakin ni Walaupun kita bagi dakwah, Kita ada buat ta'lim pun Kita ada cakap-cakap iman pun Kita ada bayang-bayang iman pun Tapi, ya, cuba kita Tengok, timbang, tengok kita punya yakin Semua urusan Allah dengan kita bergantung kepada yakin. Mengenai yakin Al-Quran, ma ja'alallahu rajul baini fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dalam hati Saya tak buat dua hati. Hati hanya satu. Kalau ada Allah, غير Allah tak ada. Kalau ada غير Allah tak ada. Ada akhirat, tak ada dunia. Ada dunia, akhirat tak ada. Ada amalan, tak ada benda. Ada benda, amal tak ada. Oleh sebab itu, Manila selalu kata. Maksudnya pada usaha ini. Untuk islah. Kita bergerak ni. Orang yang dalam bentuk 4 bulan ke, 40 hari ke, paedal ke, boleh buat usaha di kawasan-kawasan keresang -kawasan ke, pergi alam, 4 penjuru alam ke, dalam negeri ke, luar negeri ke dalam hati kita ni, tumpuan hati kita bahawa kita daripada makhluk berpindah kepada khaliq bahawa sabak ataupun pelajaran telah diajar oleh Ibrahim alaihissalam di hari pertama semua dakwah nabi-nabi semua di bawah panduan sirah nabi-nabi di bawah panduan sirah nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga dalam sejarah sahabat-sahabat Milla ta'abikum Ibrahim Bahawa jalan atau tarik bapa kamu Ibrahim Apa dia punya asas Milla Ibrahim Inni wajah tu wajah yalilladi Fatara samawati ul ardu hanifa Bahawa Semua benda-benda yang ada Rupa bentuk yang ada Dia dah tunjuk Malaku samawati Tunggu Tengok ke Kerajaan Namrud Kementerian Senjata Semua dah tunjuk kepada Ibrahim Timur, Barat, Utara, Selatan Semua dah ditunjukkan kepada Ibrahim Semua ditunjuk kepada Ibrahim AS Semua rupa bentuk ini Bahawa bapa kita Ibrahim AS Telah ajar kita lesson yang pertama Pelajaran yang pertama <tuh> inni wajjahtu wajhi lilladhi wa aqwatu tuwwajahu wajhi tuwwajahu hanya pada Allah satu orang ha anak kau buatlah macam ni wahai anak cakap yang ini wa wasa ibrahim bani wa yaqub wa ibrahim wa bani wa ya bani inna Allah astafa ibrahim alaihi dia anak-anak dia rumah dia <coughs> anak cucu dia ah ha, taklim rumah kita tahu ta rumah tanam rumah ni daripada situ dalil dia orang tanggungjawab orang tanggungjawab rumah anak-anak dia kena mentarbiah tarbiah agama anak-anak dia isteri dia nak bangunkan mereka tahu usaha agama untuk bentukkan fikir mereka, bentukkan jazbah mereka, semangat mereka, naluri mereka. Inna inna Dia telah kumpul anak-anak dia, cucu dia. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk kamu agama. Bukan bukan kereta, bukan bukan banglo ini. Bukan pakaian ini, bukan kekayaan, bukan kedudukan. Inna Allah setafa. Allah telah memilih untuk kamu. Allah yang pilih untuk kamu. Ialah agama. Perkara yang dipilih oleh Allah untuk kamu ialah agama. Ini ialah pelajaran telah diajarkan diajarkan oleh Ibrahim AS. Bahawa kita nak ingatkan pelajaran yang Ibrahim AS ajar Dunia kata terus kata bahawa pangkat kedudukan Dunia katalah kamu nak harta Kamu nak kedudukan Dunia kata kamu suka nak tanah Dunia kata kita nak petrol dan platinum Kita anak-anak kita Daripada rumah ta'lim rumah Daripada hakikat pertama kita akan sebut pada mereka apa yang kamu suka ialah agama yang kita pasang yang agama yang yang kami suka Allah makrani bang ba ya Allah sebagaimana orang dunia kamu telah sejukkan mata mereka dengan dunia dunia mereka hana tanah dapat tanah Ndak nak, nak keilang dapat keilang. Dah mata dia dah seronok. Nak dan nak kerja dapat kerja, mata dah sejuk. Wahai Allah. Orang yang cinta dunia. Orang yang nak dunia. Orang yang ciuk ke dunia, mata-mata mereka segembira tengok benda-benda dunia. <coughs> Untuk kami sejukkanlah seduk, mata kami dengan agama kamu di rumah ada ta'lim ada doa jazbah kita semangat kita semangat sahabah Nabi SAW telah mula di, di di di Mekah usaha atas agam atas iman manusia selalu kata daripada maksud daripada usaha ini badan bawa setiap hati-hati berpindah berpaling daripada makhluk kepada khaliq nak cakap sangat mudah saya pun duk cakap mana isu dia kata saya saya baca kisah dia saya baca bayi dia hari ini, saya baca saya ingat kita hari ini tertipu kata wan eso dia kata orang, orang jamah masjid Cakap Muzakarah iman, cerita akhirat Duduk halqah ta'alim Semayang panjang-panjang, baca Al-Quran Zikir Tapi Cuba dia tengok yakin dia Banyak mana Yakin dia dengan apa Dan Sedangkan Allah subhanahuwataala wa ta'ala Berurusan dengan seseorang bergantung kepada yakinnya Kalaulah laula jika seseorang hamba dikeluarkan semuanya kan غير dia yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala Allah yang akan buat nabi dengan amalan nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja sebagai penjambung usia baginda sallallahu alaihi wasallam buat usia nabi dan kita duduk di dalam taklim nabi taklim yang ini dibacakan hadis-hadis nabi dan kerja, makna kerja kita akan selesai Allah akan buat dengan amalan-amalan nabi sallallahu alaihi wasallam kata Manu Yusuf kita kita tertipu kita duk kata cakap imam pun yakin kita dengan benda lain kita tak boleh fatwa atau orang lain istafti qalba walau afaka mftun kamu minta fatwa daripada hati kamu sendiri untuk menyempurnakan keperluan dia untuk menyelesaikan masalah kita sama ada masalah individu, ijtima'i, hal rumah tangga yakin kita ni ke mana kita tengoklah hati kita ke mana yakin kita Kalaulah kita kita ada berhubung dengan Mana nama kairullah Allah tak pandang bantuan Allah tak akan datang bantuan Allah hanya dan hanya semua yang khair, khair, tidak semua tidak semua tidak semua tidak semua tidak semua tidak semua tidak semua tidak semua tidak semua Allah semua tidak keetinggian Allah semangat ini dengan semangat amalan baginda sallallahu alaihi wasallam barulah bantuan Allah akan datang dan ranting-ranting kayu dia akan datang dia akan jadi seumpama pedang-pedang yang tajam Abu Lahab Abu Lahab duk, duk duk maki pedang dia tak guna punya pedang seorang sahabat dia tak ada apa pun Apa saya nak buat Nabi SAW Dia ambil satu ranting kayu Bagi kat sahabat Jadi pedang Allah buat dengan kudratnya Dengan dengan ranting kayu pun Ada kudrat Allah SWT Dia akan bagi kerja Ataupun sama pedang Aman tu Amantubillah Kita beriman dengan Allah sebagaimana hak untuk beriman Allah yang buat ha, tapi kita ni Allah buat nah. dia hmm, kalau tapi agar urdunya agar magar cukir uh, Aisyah macam tu tak ada wala, wala. doa-doa masnun nabi sallallahu alaihi baca doa masnun Wah, wah maka nalar namaNya Allah yang qabla kan najaui leh. Hanya engkau ya Allah. Sebelum awal pun kamu, akhir pun kamu, zahir pun kamu, batin pun kamu. Hanya engkau ya Allah. Allah. <coughs> Kita tengok. Inna Allah la yang ila suri Allah tak tengok pesan kamu, Allah tak tengok rupa-rupa paras kamu, Allah tak tengok kaum kamu apa keluarga kamu, Allah tak tengok pun, Allah tengok dalam hati kamu. Dan pada situlah akan sempurna janji Allah. 13 tahun usaha Nabi di Mekah Kemudian 2 tahun Di Madinah 10 tahun 3, 15 tahun punya usaha 13 tahun uh, Masuk ke, keagungan Allah dalam hati dan mereka nampak bahawa hanya dalam Hanya dalam Mengiktibat meng meng Nabi SAW sahaja Dapat kejayaan Apa yang ada, ada, datang Sama ada siang ke, malam ke Sahabat RA Dia telah bersumpah setia dengan Nabi Kami hanya dengar kamu kami hanya patuh pada kamu sami'na wa dha'na. Kami sedia bila-bila masa. Bila. Sama ada keadaan ataupun halat bersama dengan kami atau membertentangan dengan kami, kami akan tetap kami akan tetap patuh. Oleh sebab itu mana Yusuf selalu kata apabila usaha ni orang ni tanggung usia tanggungjawab semua umat apabila mereka berada atas asas siddiqi Keadaan-keadaan yang berlaku Semoga Allah pelihara kita Kita sangat lemah Kita tengok Malam hijrat Masa orang-orang Orang, -orang, orang Makkah telah bermesyuarat. Dan mereka telah di, di, Ditaruhkan dengan unta-unta Yang banyak Mereka telah sampai ke muka gua Dan surakah mai Berkali-kali di belakang Nabi ini sebenarnya. Na Allah Taala tahzan. Innallaha ba'ana. <coughs> ini inilah satu pelajaran yang kita telah lupa. Kita kena ingatkan balik umat. Ah <coughs> kita hari ni kita kata hari ni dah dah dah mahal, barang mahal. Apa apakah di khazanah Allah dah kurang? Wa in 'indana khazainuh. Tiada ada satu benda pun ada di khazanah Allah. Kita kena hibangkan umat ini dengan kita telah umat ni telah diberi satu usul untuk mengambil manfaat daripada kazana Allah yang tanpa habis. Omar dia minta bantuan. Dia terus diberi diberi diberi ni apa peringatan dalam dalam mimpi. Omar dah jadi apa ni? kita kena ikut panduan daripada sirah nabi di mana di mana kamu kamu dah terlekat ni daripada siapa kamu nak minta daripada siapa kaki siapa kamu nak pegang nak minta ha benar usus selalu kata kalau kita tahu untuk ambil daripada Allah siapa tahu untuk ambil daripada Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kayakan dia daripada semua rumah. Siapa yang tahu datang ke rumah Allah, Allah akan kayakan dia. Jadi tak perlu pergi mana mana rumah pun. Kalau orang tak belajar pergi di rumah di depan Allah, minta pada Allah, dia kena terpaksa pergi dah setiap rumah dan dia tak akan selesai masalahnya. Oleh sebab tu dia selalu mana ilmu Nabi SAW. setiap kita ada 24 jam ni ada masa yang kosong orang besar mata berskedudukan yang besar pun orang yang menjalankan kerajaan ke setiap orang ni ada masa kosong kata beliau Kawas umat ni awam umat ni peniaga orang ni peladang kat umat ni dalam semua individu umat ni kalau setiap hari Waktu yang kosong mereka bagi untuk masjid. Bagi masa kosong untuk masjid, semua keburukan dalam mu muasyarat, orang yang tak baik perda, kejahilan yang ada dalam masyarakat, orang yang tak hormat satu satu sama lain yang me, apa mengambil hak orang. 199% beliau kata 99% semua akan dapat dikontrol dikuasai apabila mereka beri masa kosong mereka untuk masjid orang kampung sibuk dengan hukah mereka orang kampung, orang pekan pula depa buang masa di kedai-kedai makan kemudian dia dah besar sikit dia duduk dia pergi di, di, apa dia park-parknya ni di taman-taman uh, pula kalaulah masa kosong dia bagi untuk kita bagi untuk masjid dan berapa banyak banyak apabila masjid tak hidup tak hidup Doa akan bagi doa buruk Kalau orang ada semayang Orang akan doa Tidak kurangkan doa untuk kita doa, doa, Masjid pun akan bagi doa Tetapi tuan-tuan yang -tuan, mulia Kalau semayang kita pun Semayang yang bagi doa buruk Puasa-puasa yang bagi doa buruk Tidak tak dapat apa Manakan lapar dan dahaga Masjid Ini ni Jangan pula kita nak buat usaha masjid pun bahawa usaha masjid kita bagi bu budak doa rubat tak Quran wal Quranul Anu banyak orang yang baca Quran Quran malah anak dia mana Isu rahmatullahi alaih selalu dia kata kalau kita belajar untuk datang masjid kita tak perlu nak minta siapa-siapa dah apa apa masalah ada minta daripada Allah apa ada masalah minta daripada Allah anda untuk minta daripada Allah untuk nak nak minta orang ni kena buat muka dah kata tuan anak, anak saya ni kena kena hospital kena, kena operate kenapa Jadi tolonglah cakap kat dia Kata saya manalah ada hubungan sangat dengan doktor sana Bila kita nak minta Sapa-sapa punya Kita kena buat muka kat dia kena Malukan muka kita Kalau kita tahu nak cakap dengan Allah Dan apabila kudar Allah bersama dengan kita Apabila keputusan Allah Datang untuk hak umat ini Untuk itu tuan-tuan kita kena kita kena juga kita dan maksudnya kita kena buat muka juga tapi bila tapi apabila kita kena buat amal masjid belajar buat muka dengan Allah Subhanahuwataala nak minta daripada daripada amal masjid masjidun masjidun ussala taqwa masjid yang diasaskan tentang taqwa baginda sallallahu alaihi nah Allah berfirman wahai nabi ini masjid ini lebih berhak kamu tinggal. Kamu berhak tinggal masjid ni. Bukan dia dia apa di taman siapa-siapa di apa. Ah ha, duduk di banglo siapa-siapa, di rumah siapa-siapa. Lam masjidun ussa ala taqwa. ni bukan duduk di di apa penthouse ke duduk di apa di banglo ke tak aku faham duduk di masjid duduk dengan jemaah masjid Allah sangat sayang sangat suka dengan masjid Allah begitu sayang dengan masjid ya tuan-tuan dan tempat untuk tuan duduk wahai rasul ni tempat masjid ni ta'ali masjid tuan-tuan yang -tuan, Berapa kita hari ini, berapa kipas? Daripada Daripada Nabi berhijrah ke Madinah Bulat tahun 9 hijrah baru lampu dinyalakan dan Nabawi Azana Asyar radiyallahu anha Dia kata Hari kewafatnya Nabi Kalaulah ada kalau ada lah minyak di rumah kami sudah tentu kami tak pasang lampu tak guna untuk pasang lampu bahkan guna untuk makan itu pun yang ada Pukul tahun 9 Hijrah barulah dinyalakan api di lampu di Masjid Nabawi Masjidun Usi 'ala Taqwa haqqu an taquma la masjidun satu sifat masjid Ialah khawfir khuda Takut pada Allah Taqwa Usisa'ala taqwa Kalau 10 tingkat 50 dia, Semua dia bergantung kepada Kepada asas dia Asas Asas jemaah masjid Ialah taqwa Taqwa ha? 50 50 tingkat bangunan Bawah kosong Kadang sebab angin, kadang sebab banjir, kadang sebab uh, gerak gempa. Semua 50, 50 uh, tengkar tu semua akan hancur. Oleh sebab itu tuan mulia, apabila uh, bangunan dia buat dia tanya, di mana usaha dia? Bahawa bagaimana dia punya dia punya asas dia kuat? Kita diperintah untuk buat masjid war masjid luar jemaat. dalam setiap ada takut kepada Allah lamas tudun ussa ala taqwa يحبون ان يتطهروا ni jemaah ini ialah jemaah yang mana yang mereka mereka tak mau harta tak mau kuasa mereka mereka tidak ada apa-apa mereka tidak ada cita-cita tidak ada keinginan tidak untuk dapat dunia dan benda-benda dunia tapi yurid an yadh yuhibbu na'in yatazahharu mereka hendak akidah bersuci amalan kami jadi bersih adat adat kami jadi bersih makanan kami jadi suci dan kami dapat harta cara suci cara hidup kami jadi suci kami masjid suci di rumah pun suci di lorong-lorong pun suci di mahalah-mahalah pun suci di di market-market pun suci, di di di peja pun suci. Yuhibbu an yatahharu. Ini jemaah masjid tuan-tuan. Ini bukan hanya gomolan. Semua Allah pelihara kita. Dalam satu riwayat, hari Jumaat orang datang masjid. Orang duduk sana, duduk sana, duduk sini. Kemudian duk cerita dunia. Eh, untuk, untuk pertama kali mereka kata, Eh hey, diam. Ni duk kamu duk depan Allah. Ni bukan untuk cakap dunia." Kalau dia tak berhenti juga, mereka kata, "Ha, tak tak dengak ke? Kamu duk di rumah Allah pun tak dengar juga, tak berhenti juga." bejam jam Berjalan Kemudian kali ketiga Maknaikat kata Hai musuh Allah Kamu duduk dalam masjid Dia duduk dalam masjid Maknaikat uh, kata Musuh Allah Dia tak cukup Bahawa semata-mata kita duduk saja berkumpul Asas dia adalah taqwa kepada Allah Takut pada Allah dan asaskan kepada fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atarisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hijrah dan musrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang orang berasaskan kepada kita nak nak ingin kasih kepada semua orang. Mas Salman bagaimana dia telah datang? Berapa lorong? Berapa tempat? Dia pergi satu pergi Yang pertama Yang ketiga keempat Kadang Kita tak senang dengan seseorang Dengan sikap dia Pergi yang keempat Dia macam tu juga Mawak Kamu kamu pun dia kata yang keempat kata nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia nak dah zahir dah dekat ni kisah Salman semua nabi-nabi telah beri beri khabar kedatangan baginda dan nak kenal dia ada tiga alamat satu dia tak makan sedekah dia akan terima hadiah dan di belakangnya ada ada tanda mohor khataman nabawah seperti mana telur burung bila satu orang Bagaimana-mana esok kata Satu kita keluar Untuk dakwah Satu kita keluar dakwah Satu bahawa dakwah masuk Dalam kita Kita semua tuan-tuan kita Sudah keluar tablik Tak masuk lagi bahawa dalam urat urat dan daging kita Sebagaimana untuk iman doa Allahumma inna as'aluka iman yang wahai Allah aku memohon iman yang iman yang masuk dalam urat-urat darahku Kita baru duk cakap-cakap dakwah hari ni Kita tertipu hari ni Mana ila rahmatullah alaih kata banyaknya muzakarah banyak muzakarah Telah ambil tempat beramal Muzakarah, muzakarah, muzakarah oh Omegash, omegash oh Yang Muan Nailah kata Omegash oh dalam usaha ini Seperti mana tulang belakang Orang kuat macam mana pun Kuat macam mana pun Bila satu saja Satu satu uh, Tulang belakang dia bergerak Habis Semua nafuh kepada Ustaz, ialah Ummi Megas. Semua nabi-nabi buat Nabi saw. Pergi khemah, khemah, lorong demi lorong, kabilah demi kabilah. Kita Ummi Megas. Ah, uh, tahun uh, minggu lepas, minggu lepas, bagaimana? Waktu tinggal pendek. Uh, kita pi ke situ, balik ke sini. Nah, uh, habis Ummi Megas. Mana Isu? Ramadulillahalai. Semoga Allah tinggikan derajat beliau. Sekali, jemah mewah datang. Haturajih. Ah, Jih. Ada dengar kamu punya kaguzari kami? Dah kata kaguzari ke kerja yang kamu tulabu? Kan, Akak uak guzari, lalu waktu saja. Mana Muhammad Ahmad? Muhammad Ahmad pun dia ada masa tu. Dia kata Hadiradi ni apa? Hmm. Mana esok Kata Orang masjid kata Masjid kami hidup Masjid kami ada kerja Kalau lah orang tanggungjawab masjid tu Umumi oh Ghash Dia ada sama-sama Kita kata masjid tu ada kerja Kalau tidak Baru cakap-cakap kerja je That ini sebuah jangka suhu orang tua-tua bagi kita Sebagaimana dengan termo, apa tangga suhu kita tengok Berapa Exo 199 105 dia dah Kepala dia dah Untuk demam ni kan ada jangka suhu Bagi orang keluar jalan Allah Orang yang cakap da'wah Untuk fikir da'wah Orang yang buat amal Muzakara da'wah Termometer dia Jangka suhu dia untuk, Tengoklah temperature dia Suhu dia bagaimana untuk iman pun ada jangka serupa dia. Azhar Harisah anhu. Nabi kuis dia dengan kaki. Ha, supaya dia bangun. Kaifa ha, asbahta Hariza? macam mana kamu pagi ni? Asbahatu mu'minan haqqan Rasulullah. Wahai Rasul, saya berpagi-pagi dengan iman yang sempurna. Ha, kata Nabi. Ha ni kamu punya dakwah, ni cakap kamu Setiap dakwah ni mesti ada dalil. Wahai Wariza, yang kamu dok kata ni apa dalilnya? Dia bagi dalil yang begitu baik. Jadi sirah nabi, sirah sahabat dan ong kata orang tua-tua kita, Malpuzan orang tua-tua. Kita lupa dah. Kita kena ingatkan balik ni pelajaran-pelajaran yang kita lupa ni. Dalam 4 jam, Nabi SAW. Semua ada. dah jumpa dengan orang. Siang pun ada. Malam pun ada. Nabi SAW. Di, di, di masjid, luar daripada masjid, di kebun, luar kebun. Dengan semua perkara-perkara ini Dan Saya nampak seolah syurga di belah kanan Neraka belah kiri Arash Allah subhanahu wa ta'ala Dik di depan Ni ha, Kita nak bayarlah banyak mana nak Kita tasbihlah banyak mana pun Kita buatlah usaha macam mana pun Dan kita telah diajarkan Pelajaran ini Bahawa Langkah yang pertama Kita kena bawa iman dengan hakikatnya Dengan Orang lama-lama Orang baru peniaga, ke peladang ke Orang kaya ke Orang miskin, Orang kecil ke Orang besar Orang kampung ke Orang pekan Setiap orang Kita tahu macam mana nak hidup Kita kena bawa benda ni Ingatkan perkara ini Bawa hakikat iman dengan hakikatnya Dengan itulah Walau anak-anak Qur'an amanu, watqua, lufatahna'an berkat-berkat dari sana dan bumi. Tinggal di kampung ke, tinggal di lorong-lorong ke, dia, dia tinggal di pekan ke. Kalaulah kamu beriman dengan Hakikatnya, takut pada Allah dengan Hakikatnya, telah wujud dalam hati mereka, kami akan buka keberkatan langit dan bumi. Allah tidak cakap bohong, Allah tidak memungkiri. Masalahnya ialah hadhari rahmatullahi wana'in amal hasan rahmatullah. Ada kata, orang apabila dia kerja, apabila perkara yang perlu buat dia tak buat, dia kena buat perkara yang tak patut dia buat. Ha, harta kemampuan dan kemampu kebolehan ini untuk apa? Harta umat ini Nyawa umat ini Dan juga kemampuan umat ini Apabila tak digunakan pada tempat yang patut digunakan Dia terpaksa menggunakan tempat yang Tak sepatutnya dia guna Ini okay, lah, dia bagi satu jumlah Atau satu ayat Satu pedoman merupakan sujangka suhu di tangan tiap orang Kita 40 tahun 15 tahun saya, apa, Banyak dah kita jadi sebagai hulam ataupun hamba nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan kerja nabi kerja kita fikir nabi sebagai fikir kita risau nabi risau kita usaha nabi sebagai usaha kita berapa banyak uang kita Sampai bila-bila kita untuk kita sampaikan sampaikan sunah nabi hukum Allah berapa banyak kita dapat berjumpa orang untuk sampaikan perkara ini dan berapa banyak waktu saya berapa banyak harta saya apa-banya fikiran saya yang bertentangan dengan semua benda ni. Yang cakap yang merosakkan iman. Yang mana-mana percakapan yang menyebabkan iman, yang dengan percakapan yang nyaui roh sembayangkan hilang daripada kita. Ha, yang mana cakap kita naik kalangan. Anna lakal ijabah. Macam mana nak angkat diterima doa kamu? Ini momentum kita dandan jangka suhu. Ini bukan untuk kita bayan saja. Setiap orang dia masukkan bawah kotak dia, tengok jangka suhu dia masing-masing. Kita kena tengok diri masing-masing. Kita kita tengok hari pertama kita keluar tabele. Dah diberitahu kepada setiap orang. sekarang pun dia bagi tahu. Ini usai ini ialah kedeniaan untuk islah diri kita. Daripada hari pertama. Sepanjang umur kita kena niat dengan niat ini. Untuk islah diri. Ini adalah pelajaran kita. Kemudian nak lah, Salman duduk cari. Duduk cari. Anak majusi. Dia pun majusi. Anak majusi. Allah Subhanahu wa taala dah sebut Allah tak perlu pada siapa-siapa. Allah pun cerita juga bahawa betapa pemurahnya nikmat kurnia Allah. Apa bagaimana bagaimana kalau Allah bila dia nak beri macam mana dia beri apabila Allah tidak berhajat bagaimana dia tak berhajat? Dia orang sembah sembah api datang talab dalam hati dia. Datang keinginan dalam hati dia. Dia keluar untuk cari. Orang yang betul-betul dia keluar cari Dia dengan sebab susah Panas sejuk Dan dia susah-susah Dia sabar Dia tak takut sikit pun surah Rahmatul Muayyad selalu kata Apabila seseorang Jadikan usaha ni sebab usaha dia Ujian besar-besar Ujian besar-besar Daripada orang-orang dia sendiri Daripada orang luar sebagaimana dalam quran <tuk> la ta'lu nafiy amwalakum wa fi anfusikum wa la tusma'un man alladheena utul kitaaba bainakum wa min asraku adzan kathiiran In tasbiru wa tattaqu Fa inna dhalika fa inna dhalika min 'azm al-umuur Kala sabar Kamu sabar Kamu dengan takut terus takut pada Allah terus Ini kerja yang sangat besar apa akan bagi Allah mala'in wala udzu min jadi dalam diri Salman ada talab ada keinginan ada kehendak sebab tu dalam mula-mula ta'lim ta dah bagi tahu dengan fadhail amal ini dengan fadhail amal ini supaya wujudkan wujudkan benar-benar rasa talak untuk agama dengan dengan janji dengan janji dan juga amaran Allah wujudkan ilmu dan amal dengan sebab janji Allah dan juga amaran Allah wujudkan hubungan di antara ilmu dan amal datang keinginan daripada dalam apa agama untuk pernikahan saya apa apa agama untuk menyahkan anak saya untuk apa agama untuk uh, ta'alim anak saya Dan untuk dapat Kita duduk pada alam ulama Bersahabah dengan mereka Nazat Azman Telah wujud keinginan Dalam hati dia Dia keluar Dia nampak ada satu kafilah Satu rombongan perniagaan bergerak Dia kata kamu pergi mana Kamu kan, kan, nak pergi Arab ha, Saya nak pergi Arab juga nak jata. Boleh bawa saya. Ha boleh, tak ada hal. Dia bawa mereka bawa dia bersama. Terus jalan terus jalan. Tetapi apabila kepentingan diri nafsu datang keluarlah rasa kasih sayang rasa untuk untuk kebaikan rahmat orang akan buat yang fikir pun tak boleh. Manusia akan buat keadaan yang kita nak fikir Tapi tak boleh Kemudian kafilah, Dia ada keperluan Lepas tu oh, Kita nak jual apa ya Kita nak selesaikan masalah kita ha, Ni satu orang ikut kita orang luar ni Kita jual dia Jadi orang kafilah tadi Dia jual di tangan satu orang Yahudi dia jual tangan orang Yahudi. Yahudi ni dia telah seru buat kerja. 12-12 jam. 14-14 jam ambil kerja. Untuk sediakan pokok-pokok dan -pokok, air. Cuti tak ada? Tak ada cuti. Dia susah. Tapi buat macam mana? Orang yang mereka percaya Dah berjalan dengan mereka Mereka dah jual aku Sekali Hassad Salman Dia naik pokok untuk uh, Potong mayang kurma Kemudian tuan Yahudi Tuduk tu kat bawah Sepupu dia datang Sepupu dia datang Dia kata dia Aku oh, tak guna data kamu nak sebut tanam pokok-pokok. Dan ada satu orang datang. Dia kata-kata kata, aku orang aku ni nabi. Salman doa atas pokok. Dia dia gembira. Dia gembira. dia nampak. Ha, sangat baik. Ha dekat-dekat sini aje. dia turun daripada pokok eh kemudian toke dia kata tuan dah kata hey, buat kerja dia ambil sedikit dia ambil sedikit buah kurma dia pergi kepada nabi nabi sedang duduk dia kata tuan-tuan musafir ah, saya tak ada apa tuan-tuan musafir ini ada sedikit buah, -buah kurma ni sedekah nabi kata saya tak makan sedekah dia dapat lagi gembira lagi lagi wah ha kena dah pada target dia ha. orang yang keluar dengan talak yang betul keluar dari jalan Allah dia susah dia jauh daripada semua kepentingan diri dia nak cari nabi innamal amalu binniyat wa innamal kullu binnawa zaman kanat hijratu ila Allah wa rasulih faidiru ila Allah wa rasulih orang yang apa yang Allah yang nak Allah dia akan dapat Allah Allah yang nak nabi dia akan dapat kasih nabi dapat kasih sayang nabi dia akan jadi orang hampir nabi waman kana hijradu ila dunyaya yusibuha aw ramdand jiha mahajara ilai orang yang dia susah payah dia kecakap semua tapi hai dunia dalam dunia tersembunyi dalam hati tersembunyi cinta dunia ha dia takkan dapat ni akan dapat dapat dunia ha akan Allah dia tak dapat Allah dan rasul semoga Allah pelihara saya dan tuan-tuan Allah semoga Allah beri saya dan tuan-tuan keikhlasan bagi semua orang berusaha kurniakan cinta Allah dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala dapat keridaan Allah anak samaan dia pergi. Kemudian tengok satu peluang lagi dia bawa sedikit. Ha, Padahal tempoh hari konto tak terima ni apa ini tak terima serakah ini hadiah. Ha, Nabi kata hadiah kamu terima? Dia lebih yakin lagi. Dia dok tunggu, dia dok tunggu. Bila nak nak tengok kata mana buah nak tengok dengan mata mata dia sendiri apabila satu orang dia keluar dengan talap keinginan yang benar-benar sebagaimana mana Elias seseorang tanya dia tuan ini keluar keluar keluar tuan kamu, kamu tuan tidak ada siapa-siapa pun terkecuali tok imam tuan suruh keluar makmum tuan suruh keluar semua suruh keluar Perniagaan keluar, kamu orang apa contractor, keluar, orang buat kerja kilang, keluar, semua keluar, keluar apa yang tuan nak? Tuan nak apa? Semoga Allah, semoga kita nak semua Allah beri kepada kita keinginan yang dikandungi oleh yang disebut oleh mana ilah, demi Allah kata beliau, demi Allah. Kemudian demi Allah Bukan kerajaan Bukan kedudukan Bukan kursi Bukan harta yang aku nak Yang aku nak ialah Semua orang Semua orang yang umat yang ucap kalimah Dengan usaha ini, Dia sampai ke tahap Yang baginda Salallahu alaihi wasallam Telah tinggal umat ini. Tahap mana yang baginda telah tinggalkan umat ini Orang agama 100% umat ini akan sampai ke tahap tu Orang yang memiliki ladang pun Orang yang mengairi ladang pun Orang yang bela Yang bela Belak kambing pun Orang yang pemilik kambing pun Setiap daripada umat ini Lelaki, wanita 100% umat ini dia tahu tentang hal agamanya Hari ini agama telah jauh daripada ilmu Berkata jauh lari daripada ilmu 30 tahun dah semayang Dia tak ingat masalah-masalah semayang dia Dia tak tahu masalah-masalah berkaitan dengan solat. Semoga Allah ampun kita, Allah ampun kita Setengahnya ha. Baik lima amal cukup dah lima amal dah cukup dah Oh kata dia Muhammad Rasulullah Wa'alaihi wa'asalam Da'wah Ta'lim Dan Tazkiyah Tazkiyah nafs Yatulu alim ayatihi Wa wizaqihim Wa yu'alimuhumun kitab wal hikmah Ini empat perkara Da'wah Ta'lim Tazkiyah nafs dan Sucikan Sucikan uh, Diri daripada Semua sifat, -sifat Razilah Sifat-sifat keji Nabi datang dengan Empat perkara ini Dan Nabi telah Tunaikan haknya Setiap da'i Setiap alim Dengan amalnya Setiap orang Suci Bersih Daripada Ujub kib, Kibir uh, Saya baca Bayan manusia Apabila seseorang dengan amal dia rasa dia cakap-cakap cerita, dan amal tak ada, dia akan wujudkan sifat-sifat buruk dalam hati. Wujud, ah, ha? rasa hebat diri, tak tak tak mau dengar cakap orang, nak tekankan, nak tekan, nak nak tekan, nak jatuhkan orang, semua ini akan wujud. Apabila dia cakap tapi dia tak usah atas aman Dan dengan ini bantuan Allah akan terhenti Ini adalah Hazrat Al-Manusul Rahmatullahi Al-Alih Dalam jumlah akhir dalam bayan dia disebut Tuan-tuan tuan yang mulia Hazrat Salman Dia duduk tunggu Satu orang yang susah bersusah-susah Allah akan mudahkan jalan tu ni Waladhi najadu fina dia buat ta'alim, sembahyang pun sembahyang, tas tasbih pun kita duk ni. Tapi yakin kepada selain ah ha, dengan dengan kerajaan ataupun orang kerajaan, dengan harta ataupun orang berharta. Kalau yakin kita bubuh dengan mereka, tasbih kita, ta'alim kita, sembahyang kita, tas ke tak jadi apa. Tak jadi kesan. Dapat pahala Dengan Mujahada yang Allah akan bagi Nur hidayah, Dengan Nur yang kita dapat Bezakan buruk baik hak batil ha, Reda dan juga Kemukan Allah Yang kita dapat tengok dengan mata hati kita Dan apabila Gairullah keluar daripada hati Apabila satu orang dia bergerak, dia susah payah Di jalan Allah Allah akan buka jalan untuk dia. Mudahkan jalan untuk dia. Salman daripada Iran bergerak. Berapa susah, berapa tempat dia telah pergi untuk cari hak, cari kebenaran. Kita hari pertama. Alhamdulillah saya faham dah. Saya dah faham dah. Engkata paham apa tanah pentarah. Menyesuh rahmatullah alaih di di bilik dia berdiri di depan pintu bilik dia. Dia dok pegang dua jedang pintu Satu orang haji mad daripada madras Dia lepas makan berdasarkan Dia bergerak Jadi hazrat panggil Haji apa khabar? Alhamdulillah khairan alhamdulillah baik Tuan dah faham tak lagi usaha? Anda kata dah faham dah Mulana manisur rahmatullahi alaih dia menarik nafas panjang. Dia kata Haji Hasiza, saya 20 tahun duduklah masjid ni. Doa, doakanlah ke Allah supaya Allah pun fahamkan saya juga. Menasuk kata. Ni daripada danah hati dah. Susah menangis. Kemudian, dia pun kata dia tak faham. Nikam ni kami bila kita faham? bila satu orang dengan uh, talak ni yang sungguh keluarkan keluarkan semua gairullah Bahkan dia kata bukan dia kata bukan buah penyapu tolak dengan berdoza keluar dia daripada hati bila hati kita tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala billah waman yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim orang yang beriman dengan Allah dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan buka jalan untuk hatinya Kemudian Dengan Salman ada bantuan Allah Allah buka jalan untuk dia Allah ta'ala sampaikan di depan Nabi Dia duduk Sampai ke masjid, duduk di halqah ta'lim, ta Waktu kosong bagi Untuk masjid, fahamkan kawan kita Ha, ajak kawan kita keluar Keluar di jalan Allah Ini adalah Allah Ini adalah daripada Allah Dan dan dustur ataupun peraturan Allah Orang yang menghargai Yang menghargai Allah akan bagi tambah Orang yang tidak menghargai ni'mat Anak-anak Nabi pun tak dapat hidayat Anak Nabi Abu Jahal tengok Nabi tapi, nabi tak peduli sebab tidak ada kadar, tidak menghargai. Semua nak ilas kadar dalam usaha ini daripada pertama sampai akhir. Saya tak tahu, saya tak faham. Semoga Allah fahamkan saya. Ya Allah ajar saya. Mestikan zihin ya. Dengan orang bergerak dia jalan Allah dengan talak yang macam ni Allah akan tak majukan dia asalman duk cari Bahawa peka ni Satu peka yang kata putus Bahawa usaha atas hak Usaha atas hak Untuk cari hak Susah payah dalam jalan ni Susah payah dalam usaha ni Pengorbanan dalam usaha ni Lapar, dahaga Senjuk panas dalam usaha ni dia telah lalui lalui lalui bila sampai satu tahap satu tahap yang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak yang Allah Taala nak sebagaimana onas dapur kemudian kita letak-letak terus mendidih tak mula-mula kita nampak Buih-buih kemudian kita nampak panas dia nampak panih bawah dia mula sikit naik berbiji-biji Kemudian yang tengah panas Kemudian yang atas Kemudian panas-panas-panas Kemudian telah terus panas Barulah dia naik warp Dia naik warp Sehingga Air akan menggelegak ha, Boil point dah kata boil point Sampai titik didih, Sampai tahap tu Airnya Apa-apa yang penghalang di jalan dia Ha ya ini dia punya yang dia penutup tu. Ha dia akan tendang keluar. Ha dakwah hak ni, dakwah iman ni. Cerita kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tazkira akhirat, jannah hak, nabi hak, neraka hak, nabi hak, Kiamat tiamat tetap dia akan datang tidak ada syak lagi. Harga amalan Untuk itu kena pergi rumah-rumah lorong-lorong kampung-kampung Bila kita dakwahkan dak perkara ini kita dengan penuh pengorbanan kadang ada orang bapa punya meninggal kebang abangnya meninggal kadang isterinya meninggal kebang dia tak boleh tanggung panas kadang tak boleh tanggung sejuk setengah orang dia tak boleh dengan perangai orang sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam Azhar Aisyah, Aisyah tanya Wahai Rasulullah Orang banyak kan Susahkan tuan Orang Mekah macam-macam buat dapat letakkan duri Letak duri di jalan Mereka jerut Tengkuk kamu Dan mereka buat mesyuarat untuk menentang kamu Mereka ludah di muka kamu Apa macam-macam Mereka buat Dia kata wahai Rasulullah Yang paling susah sekali apa dia dia kata Dia kata Taif Dia kata Taif Tak apa pun Tapi jumlah tu Perkataan mereka Tabi'an Nabi ni Sifat Nabi ni Dia begitu Dan Bunga-bunga Menjadi layu Bunga-bunga Menjadi layu Orang baginda begitu Setabiahnya begitu lembut Perkataan mereka Yang mereka cakap dengan Nabi Lebih lah dahsyat daripada mereka, Orang lain mencerut di, di tengkuk mereka Letak perut apa Unta di, di di tengkuk dia Nabi berjalan dengan mujahadah Ta'lim Nabi Dia telah gunakan dia harta Dia telah dia buat, dia muka orang lain, orang dia sendiri. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Badal Islamu ghairiba, Badal Islamu ghairiba, Badal Islamu ghairiba, wa sayyidu ghairiba, fatuba lil ghurba. Bahawa Islam dalam keadaan lemah, dalam keadaan musafir dia berada dalam keadaan lemah ini adalah anak-anak tarbiya orang yang telah melaluinya orang yang bergerak dalamnya dia terbina daripada dalam apabila hari yang dia punya ah ataupun yang ini dia punya ah dia punya Rayuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Seumpama Seumpama air mendidih Dia telah menolak penutup Penutup cerit Begitulah Mereka punya Doa mereka Mereka punya Kesusahan mereka Mujahadah mereka Akan menolak segala kebatilan Dia Dia Razulah Bani Mustalaq Orang Orang fikir Orang buat perancangan Dia khandak Nabi telah ikat dua batu mereka setengah mereka makan daun-daun Dalam semua keadaan Jemaah-jemaah kita Kita kena lihat Hijrah mereka Mujahadah sahabat Susah payah sahabat Kita tengok Kita fikir Kita susah payah Susah sikit dia sejuk Apa yang Allah akan bagi pada kita dan tuan, tuan yang mulia Allah Apa yang Allah akan bagi pada kita Allah akan letakkan kita di bawah naungan Allah di akhirat nanti. Kita tak hendak duit orang-orang dunia, bukan kedudukan, bukan bukan mereka punya harta mereka dengan pengorbanan kita nak sampai tahap pengorbanan. Sebagaimana air yang berdeda, dia menolak penutup penutup ceri. Malam mereka rayuan mereka berumah to malam, hayu hayu mereka. Akan menhancurkan kebatilan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Fahamkan kita usaha ini Ini usaha hidayah Ini usaha nubuah Semua nabi nabi Penghulu semua nabi nabi Tapi ingat tapi ingat, Untuk buat ladang pun ada usul Untuk jadi engineer pun Ada usul dia Untuk jadi doktor pun ada usul dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usaha pun usaha bagi nabi, ialah usaha yang tulen. Semoga Allah mencahayakan kubur orang tua tua kita, Quran, Hadis, sejarah-sejarah nabi daripada panduan ini telah bawa jalan dia, usul, adab, naluri, doa, cara usaha telah telah bawa kepada kita, tinggalkan kepada kita, tak perlu tengok kerjakan anda syarat yang pertama dalam usaha ini setiap orang kena yakin dia kena terbuka hati bahawa inilah usaha nabi dan qaul muanailes rahmatullahi alaih sebanyak mana amalan-amalan ini yang ini amalan-amalan dakwah hari ini hari ini pun untuk mengubah kehidupan sebelum terubahnya kehidupan kita dia kena kesan untuk berubahnya yakin seseorang sebagaimana kesan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita dah tengok ke kanan kita dah buat amal kita tengok ke kanan untuk renang hawa berjalan pun dengan sebab mereka hawa hidayat angin hidayat tersebar tidak yang ini tak ada istikhlas dalam aman pertama sekali pertama sekali kita kena yakin bahawa selain daripada Allah tak boleh buat apa Allah tanpa segala galanya macam mana di mana bagaimana semua Allah boleh buat kita kena buat latihan begara ni Kemudian dia katakan Semoga Allah Menasur Rahmatullah Kata Kita engkar-engkar-engkar Makhluk ni Kita engkar-engkar Sebab diri kita jadi kita jadi, kita jadi kita jadi Kita jadi Kita jadi Kita jadi berhala I'm something Dia kata Saya ni asas Sesuatu Saya pun tak boleh apa Allah yang cipta saya daripada tanah Menaik surah al kata untuk nafi diri kita kita kena belajar tengok semua benda dengan tanah semua benda dibuat dengan tanah satu hari akan jadi tanah balik untuk nafi diri kita kita latih dalam solat daripada si, kiam sampai bagi salam di mana kita tengok bila kita berdiri bila sejadah kita sujud kita tengok apa kita buat di bawah tanah. Kamu akan masuk dalam tanah ni. Allah telah bentuk daripada tanah ni. Benda bentuk-bentuk yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudarannya. Telah jadi kudar pada tanah. Dan satu hari nanti Allah akan jadikan aku tanah juga. Masa yang tengah-tengah ini. Allah beri peluang kepada saya. Anda uh, no, untuk hubungkan makhluk-makhluk yang lupa kepada Allah, Untuk hubung dengan Allah, keluarkan semua kepentingan-kepentingan diri daripada hati. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah serahkan kerajaan ini kepada umat. Anda paksa tadi tak terdengar kan? Semua nabi-nabi. Secara individu ada untuk seratus ribu, seratus ribu untuk kampung, untuk bandar. <tuh> Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk untuk seluruh tanggungjawab. Wa'amur ahlul qiblat waslabah alaiha di tuntun al untuk Makkah, Ummah, untuk kaum. Wa ma arsalnaka illa ka batallin nasya wa nadhira Apa semua orang dulu telah buat semua kena di boleh Nabi dan tambah daripada itu bahawa kena buat seluruh alam dan untuk itu tuan kamu kena kamu kena sediakan hamba kerja-kerja pembantu-pembantu wasa anabi telah pergi wasa biqunal awwaluna minnal mudirin min ansar Nabi telah, Allah telah bukakan jalan terbuka untuk kita Apa kedudukan mereka Kedudukan mereka Pahala mereka Mereka sabukun awalun Dan orang yang ikut jalan mereka Orang yang tiru mereka Orang yang bawa naluri mereka Dalam naluri mereka Semangat mereka Niat mereka pengorbanan mereka salah mereka menangis macam mereka kesederhana macam mereka doa macam mereka siapa yang tiru mereka walladzina taba'uuhum biihsan semua ni semua ni asasnya ila ikhlas walladzina tab'u biihsan orang yang meniru mereka yakni muhajirin ansar untuk meredakan Allah semata-mata Dengan ikhlas Dia dapat setiap Dia dapat setiap Dia akan dapat keredaan Allah Radiyallahu anhu Maraduan. radu'an Kan Tuan yang mulia Dia telah sebut tadi Salman radiyallahu anhu Dia duduk tunggu tadi ha, Kawan-kawan masjid-masjid Macam mana kita nak jumpa dengan kasih sayang macam mana kita nak ikram mereka? Manailah Rahmatullah A'aleh kata Dalam usaha ini as, Di antara asas usaha ini Bahawa Mardu Kita faham orang Kenal orang dan faham orang tu Jangan kita buat pukul, pukul borong saja Ada orang Orang kawas, ada orang berkedudukan Ada ulama Mereka waris Nabi ada hafiz, Al Quran, imam, masjid. Mereka semua ada kedudukan masing-masing. Kita faham kedudukan mereka. Kita letakkan kedudukan mereka. Tengok tempat yang sesuai. Bila tengok saja, setiap masa. Tentu kena ingat. Orang yang buat usaha ini sebagai usaha kerj kerja-kerja dia. Dia dengan mengekspikan men semua kepentingan-kepentingan Allah akan bagi firasat iman. Dia Allah akan bagi dia macam mana hikmah Allah akan bagi. Wamayu'til hikmah tafakur utia keirangkatira. Orang dapat hikmah dia telah dapat banyak kebaikan daripada Allah dengan syarat. Dengan syarat kita kena jadikan kerja ini kerja kita. Kita tak mampu buat kerja ini kerja kita. Selagi kita tak setiap kata sekat dengan penuh terbuka hati, bahawa usaha inilah usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan usaha ini agama akan hidup. Dengan usaha ini akan datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan usaha ini hidayah akan datang. akan datang Nur. Ia akan hidup perintah-perintah Al-Quran. Semua hak-hak yang datang. Sebanyak mana Datangnya hak Sebanyak itulah akan binasa kebatilan Yang pertama sekali Orang yang buat usaha ni Kehidupan mereka kena berubah Kalau kita tak jadi Kita tak terbina Yakin kita, iman kita Ta'aluk kita, hubungan kita dengan Allah Zikir, fikir akhirat kita Jaga sunat kita Sunat doa-doa masnun kita Rumah kita, perniagaan kita kita tak ikut Sunnah tak hidup Sunnah tak hidup ha? Sesungguhnya Bayan kita Muzakarah kita Kita punya sibuk sana sini ha? Kita duduk depan ahli dunia kita Mereka dapat faedah Kita tak dapat apa Kita buat sebanyak mana kita usah Allah akan bagi hidayah Dengan syarat Bahawa Kita buat Buat dengan cara Nabi Buat cara Nabi Bila Kena cara Nabi Cara Nabi Allah tidak akan memungkiri janji Kemudian orang yang buat usaha ini Orang yang buat usaha ini Berjalan di jalan ini Dia orang yang bersusah payah di jalan ini Bila Bila dia duduk di hutan-hutan Di kampung-kampung Tempat-tempat yang Tempat gersang. Ha, kadang satu, kadang lima Kadang siapa pun tak ada Batu-batu -batu dia berjalan Bila dia buat dengan amalan dakwah Dia buat gas Dia buat ta'lim Dia bersalah Dia jumpa dengan saudara-saudara dengan orang Islam Dan waktu malam dia berdoa Dengan sebab dia punya pergerakan tersebut Allah akan datangkan Nur Hidayat Sebagaimana wah wah semut tadiri yang مستقر لها apabila nak matahari nak terbit pertama sekali kita nampak dia merah-merah di ufuk kita nampak merah-merah di ufuk apa gerakan dia daripada situlah akan datang terang terang-terang-terang terus dah mulalah keluar cahaya semua kita akan nampak terang benderang dengan sebab bergeraknya matahari Manasur Ahmadullah alaih kata Apabila bergerak Apabila Allah Allah Apabila Allah cipta matahari Dia keluar daripada Barat dan keluar Daripada timur ter terbenam di barat Tapi tak datang bila apa-apa pun Seperti mana orang elektrik kan Orang air, ada bil dia. Kalaulah bil datang, Seperti kerajaan Rum dan Farsi pun kan habis dia punya, Bendaharaan dia, pemandangan. Terus dia berjalan. Terus berjalan. Kita sibukkan dengan amal. Kita terus hubungan-hubungan Allah dengan Allah. Terus cerita dengan kebesaran Allah SWT. Ha, jangan kita bukan nak kedudukan Bukan nak harta Bukan nak benda Sebab mana matahari Dia ambil daripada Allah Dan bagi kepada manusia Semua cahaya daripada kazanah Allah Dan dia pancarkan kepada makhluk Macam mana dia bagi? Pasal Orang duduk sembah matahari Orang Bergerak tanpa asal Ah, ha, kaum saya orang ke tempat saya orang saya bahasa saya orang fikir sama dengan saya. Semua sama ada musuh ke kawan. Setiap sempat cahaya sampai. Nasehatul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah beri ini, di hari arafah tahun jam ini kepada umat ini. Pertama sekali Baginda Sallallahu alaihi wasallam telah letak tekan semua asabiah di bawah tapak kaki Baginda. Ha, orang kaum saya, orang tempat saya, orang bahasa saya. Manesur Rahmatullah alaih dia telah menerangkan begitu terperinci. Detail. Dia bagi misal. Ha, Sebab mana masa Kita semelih masa raya korban Dia kata Sebagaimana Ulama' kata perlu Potong urat merah Ala ikhtilah mazhab Apabila terputus Kalau satu saya Haram Satu je tak putus haram Kalau dia nahar Ini uh, uh, unta Ini usaha ni Ialah usaha seluruh alam Ini ialah amanah Daripada Rasulullah Kita kena bersihkan Semua asabiah Suci daripada kepentingan diri Orang yang usaha ini Allah akan Dengan sebab dia Allah akan Sebarkan hidayat Sebagaimana Sebagaimana daripada Masjid Qubat dan Masjid Nabawi Kalau tak sebarkan hidayat Begitulah Sebagai Kalau kita letak atas asabiah Kalau kita baga atas asabiah Kita pergi tiga hari atas asabiah Ini akan dapat datang kebinasaan dan kerosakan Allah subhanahu wa ta'ala Telah berhisan kepada kita Telah anugerahkan kepada kita Telah utuskan baginda kepada kita Kepada orang beriman apa yang baginda telah bawa Semuanya Dalam bentuknya Dalam uh, naluri yang sama Dalam korban yang sama Telah diserahkan kepada umat ini Oleh sahabat itu Umat Yesus Muhammad SAW kata Alaykum bisunnati Wa sunnati qulafa raslinal mahdiyin Bahawa Apakah sunnah khulafa ar-rasyidin apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kalamen wafat Allahu akbar Setiap langkah setiap amal, setiap amal setiap amal setiap langkah sekali Nabi keluar daripada biliknya Fadzal Ibn Abbas ada fadal kumpulkan orang yang ada sahabat-sahabat yang ada kemudian fadal pun kumpul orang Nabi bersabda, wahai orang sekali waktu saya untuk berpisah dengan kamu dah hampir. Sabar kata tuan. Apakah hukuk, apakah esan atau budi Nabi kepada umat ini? Semua kulit-kulit manusia ni buat buat kasut Nabi pakai pun kita tak boleh nak bayar satu budi Nabi sawal salah. Berapa banyak budi Nabi kepada kita. Ini Inilah pelajaran. Berapa banyak. Tinggi besar. Orang lama sekalipun. Buat pengorbanan banyak mana pun. Jadi alim ke apa ke. Hukukul ibad. Hukukul ibad sangat penting. Dia kata. Waktu saya berpisah dengan kamu. Dah hampir. Ada siapa-siapa hak. Minta ambil daripada saya. Seorang sahabat kata. Kata, berpisah, Nabi tak buat bawa Tak boleh kata cakap apa Allahu Allah. Akbar Kita apa Macam mana Nabi cara Nabi Nabi cara Nabi Kedudukan Nabi Satu orang datang Dia tanya pada Nabi Ya bagi izin untuk saya berzina Kalau suasana kita per jumpa tu aji manakah orang sembang tahajud kah jumpa ustaz manakah nah tuan nak kata macam mana kita akan panggil buah penampar dia nak kata nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang tanya dia kenapa banyak bagaimana hubungan nabi dengan umat Orang tanya macam tu dengan Nabi Nabi salam-salam jawab-jawab Sebagai pelajaran untuk kita Dia kata Dengan mak-mak kat kamu Mak-mak saya, mak kamu ha, Kalau orang buat dengan mak kamu Dengan adik kamu ha, Saya akan patahkan kaki dia Ha, kalau kamu buat tu Mereka tu tentulah Adik seseorang Anak seseorang Ibu seseorang Dengan sebab tu Bahawa dengan sebab Jawab Nabi tu Dia begitu benci Dengan amalan buruk tu Tidak ada apa Amalan buruk Yang dia lebih benci Daripada zina Kita Sebab tu dia sebut Lama sejudun Usisa ala taqwa Jadi sebentar mata kita berkumpulkan masjid bukan. Bagaimana mas, bagaimana alim masjid, macamana kita kasih dengan semua orang, macamana kita nak guna kemampuan mereka, macamana kita nak letakkan mereka di kedudukan mereka. Salman, Allahumma. Kawan Sahbi, dia dah kata, kamu tuan telah ambil, telah uh, minta daripada saya untuk beri bagian-bagian uh, uh, gantang, uh, apa, tamar kepada sipulan si untuk seseorang. Tuan tak bayar lagi kat saya. Kawan dah kata ambil, ping abas. Ah ha, satu orang tuan telah cucuk saya dengan kayu. Saya nak ambil. Ha boleh saya ambil balap boleh Ha pada masa tu saya punya badan terbuka ha, tuan pakai pakai ni pakai cadar pakai selimut Nabi telah dia datang ke depan dia apa dia ada cium apa kata manubuh dah kata bas saya punya kerja dah selesai kemudian dia pergi kepada Nabi kata pergi ke rumah dia kepada wanita-wanita dan -wanita, isteri-isteri dia. Ah ha, masa untuk saya berpisah dengan kamu dekat. Ada apa-apa hak ambil lah ambil daripada saya. Ha. Kita hari ni kita cakap tunaikan hak tunaikan hak. Ah ha, abah anak mak pak saudara. Tuk Imam, Hafizah, orang apa makmum, orang duduk dengan kita pagi petang. Macam mana dengan percakapan kita, dengan percakapan kita orang pecah hati. Ada ha, kata cakap kita ni macam mana, ha, lebah ha, sengat sengat dekat bibir dia jadi bengkok. Ha, percakapan kita tu macam tu. Bisa, ah, ha? bisa cakap kita sehingga dengan cakap kita pecah hati orang. Jadi kita kena berusaha dengan berpandukan sirah Nabi, bukan berjalan begitu. Baca mana iman? Semayang kita banyak jadi beruh Doa, bagaimana kita selesaikan masalah kita dengan doa? Takut pada Allah, apa banyak bertambah? Dan syauh jazbah semangat untuk redakan Allah Bagaimana kalimah Allah tinggi Oleh sebab tu Semangat untuk keluar di jalan Allah Sebab hmm. saya beritahu Mana isu rahmatullah Bila cerita Mai Khamilatul Rashidah Apabila kita jadikan usaha ni sebagai kerja kita Dengan yakin Bahawa Pertama sekali saya perlu hidayat Ya Allah Kurniakanlah kepada saya Peliharalah saya daripada kesesatan Kata beliau Apabila kita jadi kerja-kerja kita Dan asal untuk usaha ini Ialah seperti Abu Bakar Bagaimana keadaan telah datang Bagaimana cintanya kepada anaknya Nabi bersabda, "Fatimah ialah buah hati saya. Siapa yang sakitkan dia, sakitkan saya." Dan bagaimana kalau dia dah jadi, dah dah dah jadi, dah dah jadi uh, a jadi balu? Rasulullah dah wafat. Dan tidak ada menantu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Abu Bakar ni Dia tak dapat menantu Yang tak pernah Siapa-siapa tengok Macam Nabi SAW Bagaimana kasih dia dengan <coughs> Dengan Aisyah dua, dua, dua, dua puluh tiga tahun Punya usaha Punya dia punya hasil Orang yang dia pergi ha, Orang Orang Pekedai-perkedai orang-orang yang telah makmurkan pekan-pekan ma ma Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun ulasah usana bahawa dalam setiap lidah kita tak bukan bukan kita yatim ni taklah seumpama yatimnya kita apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebab kematian ibu bapa kita siapa pula Siapa pula? Yang mana? Yang dia punya kaki bengkak. Kerana kana in tu azum fa innahum ibadu wa anta filhum fa inna fa inna gandal azabul hadid. Satu ayat satu malam. Wamta zul ayyu wamta mujrimun. Allah dalam keadaan murka Dia hari kiamat. Wahai orang-orang berdosa, wahai orang-orang berdosa. Apa macam mana hari itu? Umat. Orang-orang berdosa daripada umat ini di depan aku nanti. Bagaimana satu-satu mereka dipilih oleh Allah? Wahai Allah, ya Allah, satu ayat Nabi telah habiskan malam dia. Bengkak kaki. Di masjid di Masjid Nabawi, sahabat-sahabat menangis. Siapa yang yang mana anda akan ikat perut untuk umat Siapa pula Yang dengan sebab kerana umat di rumah dia Tak tak dinyalakan dapur Siapa pula Yang anak perempuan dia Dalam keadaan Dia kerana nak berhijrah Gugur anak dalam kandungan dia Dengan sebab tu dia jadi syahid Siapa nak nak, nak ada nak buat macam tu lagi Nabi SAW Apabila dia sedar daripada Pengsan dia ha, Angkat tabir Angkat tab, alih tabir Baiklah, dia tengok sekali Umat ini Umat sedia untuk Setiap orang sedia untuk Nak buat orang sebagai ideal dia Dia punya ha, Ideal dia Dia punya berhala dia Ikutan dia Tapi tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak suka dengan cara Nabi. Usaha ni bukan 4 bulan, 40 hari. Kita dah semayang, kemudian pegang tasbih Jadi dindar orang agama tak? Manasur Rahmatullah SAW kata, kalimat tauhid ada dua juz. Satu, La ilaha illallah. Ya ni untuk ni untuk mengubah yakin. Kata beliau lagi, juzuk kedua Muhammadur Rasulullah. Ini untuk untuk melapangkan daripada semua fikir, bawa kepada fikir Nabi SAW Kita semua duk kata kita enam perkara, enam perkara, enam perkara. Enam daripada enam perkara yang pertama sekali ialah yakin kita, fikir kita yang pertama sekali saya kena ubah yakin saya, ubah fikir saya. Semoga Allah keluarkan kita daripada penipuan. Semoga Allah keluarkan saya dan tuan daripada penipuan. Semoga Allah beri hakikat iman. Semoga Allah bagi risau Nabi kepada kita, bagi fikir Nabi kepada kita. Kita sangat jauh lagi itu, tuan. -tuan. Mana surah al-Ma'arij kata. Orang yang bawa usaha ni, kalau atas asas Alaikum bisunati bisunati wasunati lukola furoshidin al-mahdiin keadaan dalaman kita makam kita makamnya kita, makam kita orang hierokal telah sediakan untuk hierokal telah sediakan untuk serang Islam musalmanah adalah dakwa nabi palsu satu satu wanita sedia bersaman dengan muslimah juga. 2 ha, kali dah telah menikah dua, -dua orang antara dua semayang mereka dah menikah dah. Jadi Nabi SAW sehari daripada subuh sampai maghrib daripada awal dunia sampai akhir dunia fitnah-fitnah dalam bentuk apa-apa akan datang fitnah fitnah ah, amal macam lain fitnah gata, harta lain fitnah hukumah lain fitnah awam macam lain orang khawas orang khawas pula fitnah macam lain pula masjid masjid punya fitnah pun diberitahu je juga macam mana kata masjid tapi dalam tu fitnah mana surah matullah alai kata Waktu itu sangat ha? Jadi Sediq radiyallahu anhu Dia paling cinta dengan Nabi Kisah wafat Dan untuk pergi ke tenangan Untuk anak perempuan dia Aisyah Nak jaga umat Nak jadi pemimpin kepada umat Masabi ul-Huda Dia merupakan pelita hidayat Mangka, mangka, najis. Ternamaing kung biman padmat. Aku maklum alman. A kaluhum tak kalufan. Allah untuk sahabat Nabihi. Mereka Allah telah tarbih mereka. Allah pilih mereka untuk jadi sahabat. Nak, nak keluarkan jemaah waktu akhir wasiat Nabi. Ang Jaisya Jaishah Usamah hantar hantarkan keluarkan jemaah Usamah Ah mesyura bagi orang mesyurat dah bagi rai bagi pandangan Siddiq radhiyallahu anhu mana surah yang alaihi kata dalam diri dia Ah ha, sesungguhnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah wafat tetapi Baginda Sallallahu Agama Baginda usah Nabi Sallallahu SAW Usulnya uh, uh, Nalurinya Caranya Jalannya Nusrah dan hijrahnya Dia tinggal bersama dengan kita Kalau kita buat atas asas ini Allah tetap Allah Allah Allah Qudr Allah Sebagaimana dulu Beginilah sekarang Allah SWT Allah telah bantu di Uhud Allah telah bantu di Khandaq Allah telah bantu di Tabuk dan nabi yang, yang yang mana telah telah telah Al Hayyu Qayyum yang telah apa mengibarkan bendera di Mekah Allah Hayyul Qayyum orang yang yakin dengan Allah yakin dengan janji Allah dan telah jadikan kerja nabi sebagai kerja dengan sifat tabi'at dengan dengan nanuri nabi SAW begitulah bantuan Allah akan datang kepada mereka oleh sebab itu kita, jadi Nabi telah datang daripada bilik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat telah di, tak cadar atas Nabi Sallallahu Alaihi dia tutup muka Nabi kenapa datang Abu Bakar dia membuka dia men, men, mengucup dahi Nabi dan dia kata Tahyan, tabtahyan, watibtah magitan. Ya Allah, kitab Rasul Allah SAW. Masa dia ada, dia baik dan sekarang pun baik. Dan kemudian dia tutup balik muka Nabi. Kemudian terus dia pergi ke majet Nabawi dia membarnya. Sahabat-sahabat dengan kefiant sangat-sangat-sangat. Nampak menangis. Bukan, bukan sebab anak, anak jadi, jadi bukan tak pernah sedih dan seperti sebabnya sedih yang telah datang wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedih anaknya meninggal, isterinya meninggal. Wama Muhammadun illa Rasul, wama Muhammadun illa Rasul, khalat min qabli Rasul. Afdal mana tau Muntil yang kalian tum pada agam kalian, dan yang kalian tum pada Apa yang kamu dok fikir? Di mana yang kamu dok fikir? Baginda, saw. Dia adalah Rasul Allah. Sebelumnya datang Rasul Rasul. Mereka juga telah wafat. Dan Nabi dah. Inna kamilah wa inna humajitun. Kamu pun akan wafat ha, Adakah kerana selepas wafat Nabi Kamu tak mau buat usaha Nabi Dengar betul-betul Orang yang tak buat usaha Orang yang tinggal usaha Nabi Dia seolah-olah dia memukul Tukul ke kakinya sendiri Dan sehingga fasa kita kena buat bahawa daripada orang yang berbahagialah, orang beruntunglah yang mana diri dia harta dia dirinya yang Allah guna untuk usaha ini. Inilah semua pelajaran untuk umat ini. Apa yang berlaku semua Allah yang jalankan, apa yang digunakan Allah yang terima. Apa yang sedang berjalan, Allah ada jalankan yang akan berlaku pun Allah yang akan lakukan. Kita salah Kita kita kita merayu kepada Allah dengan rendah diri, kita minta kepada Allah. Wahai Allah Ha, kita punya kepentingan diri kita nak kedudukan nak pangkat tak kita apa, langgar usul sal adab tak ada adab kita ah ha, janganlah kau jauhkan kami daripada usaha ni kami minta daripada Allah yang sebab kita punya sifat-sifat buruk kita janganlah jauhkan kita daripada agama kan datang pula datang masalah mak ha, orang kita murtad orang Islam kena orang, orang yang dia balik kepada kisah wafat Nabi Orang-orang Islam tak mau bagi zakat Kemudian Uhirakul Dah sediak tentera Banyak masalah telah datang Semoga Allah bagi saya dan datang yakin Kalau kita nak Penuhnya dunia bumi ni Aamalan Cara Nabi Kurban Nabi Fikir Nabi dengan semangat semata-mata untuk meredakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan bagi kesan macam tu juga. Allah akan betulkan semua keadaan dan suasana. Setengah orang, setengah sahabat. Mereka bagi mesyuarat. Amul salamah Kurang-kurang Kurang-kurang ha, -kurang Azhar Omar tu Dia dia tukar amal lain Azhar Omar tak baik pergi-pergilah Tinggal dia di Madinah Apa yang Nabi telah sabda Itu yang kita kena buat Dan macam tu kita kena buat Apa yang Nabi kata Itu yang kita kena buat Sebab tu dia sekali Nabi kata Dari atas sahabat ada Lauan nanti, Lauan nanti, nanti, in, in tampil Jerusalem, la turmat, la turmatil Madinah tunarah. Kalau lah, jemaah, Zaid, Usama saya, saya tak, saya buat sedikit kekurangan dan Madinah kena poneh dengan api, kata Abu Bakar. Dia terus hantar, seratus, seratus lima puluh orang. 150 Mereka kata ni Madinah kawan kosong Kemudian ni Ahiqrl akan datang Apa dia akan buat dengan orang Madinah Tak tahu lah pula Kalau lah musuh datang Mereka syahidkan Abu Bakar Dan mereka syahidkan Semua Umar Al-Mu'minin Tak ada orang Nak kafan-kafan kafan kami Kemudian datang serigala daripada hutan dan tarik mayat-mayat kami. Saya boleh tanggung semua, saya boleh tanggung semua. Tapi tapi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekurangan itu tak boleh aku tak boleh tanggung. Dia telah ajar pelajaran kepada kita. Bila masjid-masjid pekan-pekan, kampung-kampung di alam ni Bukan, kita dah bayar dah cerita Kita dah bayar kebenaran dah hantar Bila seratus lima puluh Yang baki ha, Dia kata Kamu semayang lima waktu di lima kampung Semayang lima waktu di lima kampung Bila hantar Abu Bakar anhu. dia ni kerja yang kita kata kerja bukan bayan saja hujah muzakarah saja cakap-cakap saja tak tak jadi setiap orang kita kena fikir setiap orang bagaimana akhirat saya terbina bagaimana hubungan saya dengan dengan Allah dan kerja nabi dengan cara nabi apa dah jadi jadi Aisyah radhiyallahu anha dia begitu mendesak Jangan jadikan ayah saya anak imam Jangan jadikan dia imam masjid Nabawi Dia kata lebih baik daripada bapak agamu Di mana kamu nak cari imam lebih baik daripada dia Dia yang terbaik Mengapa kamu tegah dia jadi imam ha, Kata Aisyah 23 tahun banyak usaha badar uhud khandaq fatmakkah sulh hudaybiyah umrah Qadha di ghazwa saraya semua natijahnya ialah wa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bentuk umat umat itu akidah mereka iman mereka takwa mereka Tawakul mereka doa mereka cinta pada allah nusrah ghaib ghaib Nah telah, telah, telah, bentuk dan dia telah wafat dan semua dah telah serah kepada pada bapa saya. Kalau ditanya bapa saya akhirat nanti bukan masalah pak dua orang empat orang ah ini masalah. Om ini saya aku tinggal kamu dah keadaan macam mana dulu. Dia bapa saya nak jawab apa depan nabi nanti. Ini adalah pelajaran untuk umat usah agama macam mana contoh tu aja apa usul dia apa adab dia apa naluri dia apa bagaimana kurbannya dia macam mana sifat macam mana nangis dekat waktu malam macam mana do sebut nama Allah berulang kali setiap orang kena ada fikir tu dan dan ummah ummah mukmin mukminin nak jaga semua nak jaga sahabat-sahabat semua Dan sempurnakan taqazah pula Dan dia sendiri Dia telah sendiri yang ambil tangan mana Mena Isu Rahmatullah Dia kata Apabila usha apabila atas asas ini Atas kurbani Pada masa ini Bahawa masjid kita Masjid war jemaah kita Kawan-kawan kita Akan kerja karkun-karkun Yang bila kita duduk dengan Mereka Nabi SAW yang bersabda Setiap ah. perkara Nama masjidun usus anggota kami awali wahai nabi wahai kekasih aku ni masjid ni sangat kami kami suka wahai kekasihku do lah di masjid ini mana mana ada kapet mana ada apa fihirijalun apa apa keistimewaan masjid ni yang, yang yang yang kau perintahkan aku itu ada lelaki lelaki saja. Ha, lelaki ni mak, Dia mak kata Semua ada dua Dua mata ada Dua tangan Dua kaki Dua mata Hidung Dia kata bukan Orang di masjid ini Dia penyakit kesemuaannya Ialah Bukan kerusi Bukan kedudukan Bukan pangkat Bukan untuk Untuk tekan syur Bukan untuk Kumpul harta Bukan untuk Dapatkan tanah Mereka suci Daripada semua mana Semua jauh dah benda semua bernatuk daripada hati mereka mereka ada satu saja semangat ayyatat taharu ha, tanya orang yang tahu bahasa Arab ah ha, sebab tu dia boleh duduk dengan ulama duduk dengan ulama ha, pergi pergi pergi mari dengan ulama tanya masalah-masalahan dengan mereka supaya supaya nama tiga kita ilmu dan zikir apa maksud dia dalam zikir di mana hal mana keadaan mana di mana sahaja dalam hal itu apa-apa berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa apa hukumnya kita kita belajar berkenaan dan kita amalkan ini maksud dakwah dai daripada nombor tiga enam perkara peniaga peladang orang kaya orang miskin lelaki wanita Amalan uh, uh, ni amalan makam amal makamin dua gas dua taulim dua, du, dua gas dua taulim tiga hari Mesyuarat tiap tiap hari dua jam setengah sekurang kurangnya dua mes dua tanda di mana ada masjid di rumah tak ada taulim rumah Allahuakbar Di England, satu orang perempuan dia bekerja di kilang. Pokal 5 bila habis, bos kata besok kamu kamu kena buat ini ini ini Perempuan tu kata bos, kamu bagi dua empat jam kat saya. Ah ha, boleh buat kata tak boleh besok besok besok saya saya begitu jawab. Kalau saya buat ni Kada bertentangan, bertentangan Dengan dengan hukum Allah Dengan sunnah Tak apa Saya tak kerja pun tak apa Tapi kalaulah Nak buat benda-benda ni Syariat boleh Syariat boleh Saya akan buat Dia balik rumah Dia tanya kepada Bapak dia Dia kata apa Bos Bos Kata buat-buat-buat ni aa, Saya tak tahu apa masalah Pak dia kata Saya pun tak tahu Okey buat macam Tanya maul kemudian dia tanya dia kata dah kalau uh, syariat bagi izin pada izin saya akan buat kalau tidak 18 tahun duduk di duduk di duduk di sana maksudnya duduk duduk besar anak-anak dara 18 tahun duduk hidup di di di England ini kesan taklim rumah Daripada sebab dia ada satu ada kenduri kahwin nak kahwin di rumah dia ada waktu taklim semua orang macam nak nak buat taklim ke tak ni ni masalah keluarga semua ni tapi satu orang ada yang talab yang sungguh-sungguh Allah akan buka jalan pemana perempuan tadi dia kata buat macam nilah. Saya bawa kitab sekali. Ah ha, orang bercakap saya baca kitab. Dari bila saya baca kitab, depa orang nak tanya. Jadi depa akan tengok, depa akan tengok kitab, mereka akan tengok kitab, kitab ni oh qotail amal mereka akan buat ta'lim ta dekat rumah. Bila orang ada talab yang betul. Tak go mana. Jadi dia tunggu. Bila pengorbanan sampai ke tahapnya Allah subhanahu wa ta'ala akan gerakkan Nizam rakyat dia Sahabat radiyallahu anuhum Duduk Nabi s.a.w. duduk Salman radiyallahu anuh Dapat dua ada alamat Dia dah terima sedekah Dia tak makan dan hadiah dia terima Semua duduk Dan Salman duduk kat belakang Semua sahabat duduk depan dia duduk belakang dia kata Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan Angin Sehingga cadarnya terjatuh daripada bahu Nabi Setengah ulama tulis Bahawa Nabi SAW Bersirat dengan firasat Nabi SAW Dia faham Bahawa orang ni sangat-sangat berharga Dia sedang mencari Nabi sendiri yang menjatuhkan cadar dia Bila dijatuhkan cadar dia dia mencium, khatam nubuah Nabi SAW <tuh> dan dia pun baca ashadualla idha allah wa ashaduannahu muhammad rasulullah. Dan mana dia datang? Macam mana dia datang? Sampai kepada Nabi. Ha, dia orang sana, tak ada di sana tak ada di depan Nabi, majlis Nabi tak ada. Salman, minna Salman, minna ahli bait. Ya, Al khusyaban. Kamu punya susah payah kamu pengorbanan kamu mujahadah kamu talab sadik kamu Allah Subhanahu wa taala jadikan bahawa Salman daripada ahli keluarga kami ahli ahli rumah kami Allah ialah Allah kanun Allah Subhanahu wa taala syariat Allah Subhanahu wa taala orang yang menghargai akan perintah Allah ada talab sadik dalam hati dia Allah Subhanahu wa taala akan ambil kerja daripada dia Kemudian majlis ubat kawan-kawan masjid jemaah kita, masjid jemaah. Masjid. <coughs> ya, mereka sabak pelajaran untuk kita. Masjid. Dan kata kita, dan kata masjid jemaah masjid jemaah masjid masjid bukan kita kumpul berapa orangnya. Bahkan ber, berpandukan kepada sirah nabi. Sapa orang Ansar sapa Azhar Abu Ibadah Banjarah Bilal macam mana Abu Bakar Osman Ali Macam mana mereka Macam mana semayang mereka Macam mana takwa mereka Takut mereka pada Allah Fikir akhirat mereka Mereka masjid Dalam fikiran mereka Mereka telah jadikan target Tidak-tid -tid hari saya nak jumpa orang Dengan ta'alim masjid Tidak-tid -tid hari mesyuarat harian dengan tiga hari saya Dengan tiga, Setiap hari bulanan Dengan daripada usaha ini Bahawa jadi macam Abu Bakar Jadi macam Omar Macam sifat yang ada pada mereka Allah bergembira Dalam itu sahabat Semua sifat-sifat Abu Bakar macam mana Omar macam mana Ni makam-makam masjid jemaah masjid ni. Amirnya apa? Amin mereka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masjid atas datang dalam Masjid Nabawi. Apabila kehidupan macam Masjid Nabawi. Apabila setiap masjid ada fikir alami. Bahawa setiap orang dia mensempurnakan takaza alam. Allah kami kerja daripada mereka. Ada sebutang alamat tulis tersebar daripada Madinah. Dia tak tersebar daripada Mekah sedangkan mujah mujahadah susah payah uh, di Mekah lebih daripada Madinah. Tetapi apa sebab dia? Bahawa madinah, madinah usaha di Madinah mendawara. Setiap mahalla setiap rumah dia rumah dia orang Abu Ayub 90 tahun punya tua pun nisbah mereka ke, ke kesana mereka tak tak akan dapat seperti mereka sampai hari kiamat mereka mempunyai keistimewaan mereka ni yang merupakan uh, tuan rumah kepada uh, tuan rumah uh, kepada Nabi SAW Nabi jadi tetamu dia jadi tuan rumah Dia katakan sebab tu, saya kenal orang tu saya ada owner. Susah mat Bermatian-matian Buat susah Bermatian-matian Jangan kita kita keji siapa-siapa Macam mana pun Usaha agama Jangan kita cakap Mengenai siapa-siapa uh, Hormati ulama Kesian pada orang awam Dan kita buat usaha dengan cara yang betul Hazrar Abu Ayub radhiyallahu anhu dia telah bentuk jemaah dia orang baca ayat Quran tenangkan dia seperti amal benjamo anak dia ada bapak tua ayah mak uzur ليس على العرج حرجون ha kata memang hati bahawa dengan dengan bawa dengan kaki yang tempang ini hendak jalan di jalan Allah Subhanahu saya nak buat nak buat banyak ini buat banyak ni sehingga sehingga syahadah sehingga saya berjalan dalam taman-taman syurga dengan kaki yang tempang ini ini fadhail ini bukan nak bawa kat kilit kat tangan je Abu Ayub An Nsori, Anhu, dia taskit taskil, uang kata gak kat dia, tuan dah, tuan tuan dah tu, tuan kebaikan ni tak dapat pada siapa siapa pun, tapi tuan sekarang ni sakit. Dia kata betul lah, keistimewaan yang saya dapat, Fadilat yang saya dapat siapa pun tak dapat tetapi infiru syafa syafa infiru syafa syafa fa keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berat keadaan senang ataupun ringan ataupun berat ayat ni tak membenarkan saya duduk dengan tenang setiap kampung setiap, setiap setiap mahalla punya lorong setiap lorong punya rumah setiap rumah punya orang Ah ha, Kamu ni kecil lagi. Tak dapat keluar jalan Allah. Mendekat fikir. Macam mana orang besar-besar. Saya kata. Ha, kata saya, saya tak katalah. Tuan tu lebih tahu ada. Ni orang buat korban ni. Tapi dia ada sikit. Ha, kita buat buat perancangan macam mana. Nak lari daripada Takhazah. kerja ni tak jadi kerja. Jazbah kita, Allah sehingga Allah Subhanah kita keluar dari jalan Allah Subhanahuwataala, keluar dari jalan Allah. Jazbah untuk keluar dari jalan Allah. budak-budak akan menjenjek di ujung jari. Mana kita? Ah ha, kamu telah pulangkan saya. Ah ha, tengoklah tengok saya boleh gusti. Ha, tengok saya kuat sebenarnya. Ha, dia bisik. Yang kita ada kata kat debisik, Kita untuk selamatkan diri. Untuk. Kita untuk supaya orang nak tekan cakap kita. Tapi sahabat ni yang mereka bisik kat telinga. Untuk korban diri. Anda kata. Haa. Kamu dah dapat izin lah Kamu dah dapat izin lah Sekarang ni bila kita lawan kamu Kalahkanlah dia kamu Supaya aku dapat peluang untuk keluar Cuba kita fikir seorang-seorang Keadaan sahabat-sahabat ni Yang Allah ambil kerja daripada mereka Wanita-wanita Saya dah sebut Ulama' nak tulis dalam kita bawa agama tersebar daripada Madinah Sampai setiap mahalah Setiap lorong di mahalah tersebut Setiap rumah di lorong tersebut Setiap dalam rumah, setiap farat Setiap individu Mereka ada satu fikir ya. Na'ilaih rahmatullah alaih berkata Asas-asas usul usaha ini Bawa istima'ati kulub Kesatuan hati Kesatuan hati Dalam hati ada kesatuan Fikir kita satu Hati kita satu Apa satu fikir apa satu fikir? <coughs> Allah hukum Allah hidup. Setiap sunnah Nabi hidup. Dan mana ialah kata? Maksud daripada usaha kata. Ashya umat Jabib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa? Semuanya Datang dalam semua umat atas hakikatnya Untuk itu Sekali Mana Di Madinah munawarah Di bayan di Majid Nabawi Pada masa tu Banyak orang, orang lama yang ada Madinah Semua dah meninggal kebanyakannya Dia kata Daripada Madinah Allah telah Sebarkan agama Kamu duduk di Madinah Kamu Bacalah sejarah Madinah ba Bacalah Wahai orang-orang manina, nampaknya tiga aja, satu yang bagi seluruh diri seluruh harta, seluruh diri seluruh harta, ini satu bahagian. Yang kedua setengah, setengah diri setengah harta. Dan mereka buat perniagaan untuk keperluan masjid saja. Dan mereka nak bahawa agama Allah hidup di seluruh alam. Kita lari dari makam ikhlas pun kita lari. Ah ha, kita yang kata buat usaha. Setengah jahar, setengah harta, setengah diri. Dan yang ketiga, Apabila kita baca kisah sahabat kita tengok kisah mereka kita dapat tahu Yang Berapa banyak jemaah-jemaah yang keluar ghazwah ghazwah saraya saraya yang nabi tak pergi ghazwah yang nabi pergi semua pak-pak bulan keluar Kemudian 8 bulan dulu di Madinah kata-kata duduk Madinah dapat duduk duduk dekat rumah dalam Quran pun Allah sebut. Kalau depa tinggalkan takalah masjid. Tetamu datang, ada kafilah datang. Jemaah datang. Kita dok sebut dalam penduduk rehat satu orang di Madinah. Dia begitu berminat. Syaitan ni cerdik. Dia daripada mana dia nak dia, dia, dia nak pukul. Ha? dia de sembahyang dia sembahyang belakang nabi duduk bersemayang siapa so, tanya semua ada mana satu orang itu. saya pun ada sikit saya ada uang sikit saya dapat bantu orang-orang orang janda-janda orang, orang, orang miskin orang susah menanyakan tentang ada Girgit kecil Girgit Kamu tahu tak Dia Girgit, girgit ni Dia macam sumpah, apa, Sesumpah Macam mana dia ubah Colour dia Dia macam mana Dia kata syaitan yang Dia datang kat kawah macam ni Kat orang miskin macam ni Kat orang kaya macam ni Dia berubah-ubah warna Satu satu keadaan satu masa dia cita-cita Allah terima cita-cita dia dan mula datang kata oh dia beli kambing unta tidak ada tempat nak letak ke Madinah banyak sangat dia beli dia pergi satu tempat Dia buat satu farmhouse ha, Rumah kat ladang Farmhouse Ibu dia kata berkat sungguh Ha. Dan dia kata Seolah-olah langit terpelah datang ha, Melambak-lambak kata Dia duduk di sana di luar Mula-mula dia terlepas dan lupa terlepas tak berudah. Lepas tu terlepas rakaat. Lepas tu jemaah tu hilang. Lepas tu. Kemudian bukan kata nak istiqbal jemaah. Nak nusrah jemaah. Dia punya semayang pun kelabut. Kemudian dia sepatutnya semayang Jumaat. di Masjid Nabawi. Dah semayang zuhur di farmhouse dia. Di rumah ladang dia. satu bagi nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang pergi minta zakat minta zakat dia orang di hantar oleh rasulullah sepatut dia kata alah wasahalan marhaba selamat datang apa dia kata ah ha. ha, aku kata orang Islam pun ambil teks kan dia kata zakat dia kata teks dia kata semua kisah-kisah ni Ini untuk pedoman kita tuan. -tuan. sejarah Kita buat kerja dengan iput sirah Ini sirah Nabi Apabila seseorang Dia terputul daripada suasana Semua Dia Dia dah bersambung Masjid dengan sumba, termasuknya daripada mahalah, mahalah rumah ke mahalah, mahalah ke masjid, masjid kecil, masjid besar, ke mereka kemana ke negeri? Apabila terputus, kemana dia akan buat sendiri punya mereka? Ha. Dengan tawang Islam pun ada teknya. Dia bawa lah jawab tu kepada Nabi. Nabi tu tunggu. Dia kata betul. Dia orang Ohani dia kata macam ni, nabi dia. Kemudian Dal, dalam usah kita ni, mana sih kata? Joy. Dia kata bersama dengan Josh kita kena host, kena host pun bersama dengan Josh kena host. Jangan semangat ha. Sebab apa Dengan Josh ni jadi behoj Dengan sebab Josh sangat ni kita jadi pengsan ha. Karena dia kata Bila dia punya, dia punya Josh tu Dia punya semangat tu dah dah turun Eh tak sepatutnya kata macam ni Dia datang hoj dah Baru dia sedar eh. Kemudian dia pun semua barang-barang dia, dia Kita berapa kena bagi zakat Dia bawa datang menabi Benda yang tak keluar Nah keluar belum mulu? Ma, Alman bapainalah, pati buat buat pakai deh. Okey, yang bagi jaminan kepada saya antara dua rahang dan juga dua dua paha. Yang ini lidah. Alman lah hujanlah, saya akan jamin dia dapat syurga. Orang yang jaga lidah dengan kemaluan, aku jamin dia masuk syurga. Maaf banyak kita punya lidah ni telah pecahkan hati orang. Eh saya kata saya kata itu aja, Sikit je saya kata. Dia telah kira semua, dia datang kepada Nabi. Saya kata, nasrak. Ini petunjuk untuk kita, pedoman kerja Nabi. Bukan atas orang dah kata, bukan atas atas orang orang kerajaan. Nabi, usaha Nabi sana, orang yang buat usaha agama ini, Nabi ajar pelajaran Jangan kita ada pandang harta orang berharta hmm. Jangan kita jadi macam itu Nabi telah tolak hmm. ha, Kamu ingat kita kerja ini dengan harta kamu Ha kamu pun tenggelam nak ajak kami nak kami tenggelam juga. Kamu dah yakin bahawa dengan dengan apa dengan kehidupan dengan harta dan kuasa tidak hari pertama dah beritahu bahawa kehidupan yang akan terbina dengan dengan amal dengan yakin iman dan amal. Nabi telah tolak. Ta'lim Ta Alim pun dah, dah tak ada Dulu duduk semangat belakang Nabi pun dah tak ada Nabi SAW telah bagi kita pahaman Semoga Allah bagi ilmu pada kita Dan semoga Allah bagi kita Perlu untuk bersahabah dengan orang yang ada ilmu agak ilmu Al-Quran yang ada al ulama Kita bawa da'wah ke seluruh alam القران تلا وقت العالم انبا النبي اعطينا واياتنا فانصرف منها فتبع الشيطان فكان من الغاوين ما نشاء ولاو ولا نشاء لا فلا نرفعنا بها ولكنه اخلد للغرف واتبع هواه Allah. Ni, Quran ni telah isyarat pada satu kisah Allah telah beri ni'mat Ni'mat banyak Allah bagi Oleh kerana Ada uh, harta Orang melilih yang liuk tengah harta Dia jadi apa? Bansalah Pelan-pelan dengan pelan-pelan Dia telah melungsur keluar Daripada Akidah dan rosak ha, Kalau dia bagi sikit Jadilah kalau kita cakap dengan dia dia bagi dia apa selesai masalah kita ni dalam dia, dia kata apa pengisah dok berjalan dalam dalam dalam mati fansalaq minha ah jadi pelan-pelan dia telah muncul keluar Semayang telah pagi takbir ulah dah hilang zikir hilang Dan bersabar dengan nabi di majlis nabi pun nak ada ha jalan ah cepat tu Quran yang saya baca tadi, kulhal nunda bumi akhsanin almalah. Wahai nabi, katakanlah, wahai manusia, aku begitu, maukah aku beritahu kau? Orang yang paling gila sekali, pati dah kalah, dah berhutang orang yang paling paling rugi orang paling rugi yang paling gila. Orang yang paling tertipu, allah di mana Allah fil hayat dunia. Orang yang usaha mereka, usaha mereka, masa, duit, apa yang ada, hubungan semua, apa yang dia buat usaha hubungan dia, semuanya, ha, Dia guna untuk kumpul dunia. Nih orang yang paling paling gila sekali. Kemudian kurang buka lagi rahsia dia Dia tak tobat lagi Dia tak istighfar lagi Dia tak ubah lagi jalan dia Dia tak tengok khazanah Allah yang tidak ada Dia tak datang Dia tak usaha untuk dapat iman aman Untuk dapat manapak daripada khazanah Allah Dia semayang Yakin gosak dia duduk dalam taklim yakin kuasa dengan yakin yang kuasa sembahyang dengan yakin yang kuasa wa hum yahsabu wa hum yahsabun annahum yufsiduuna sun'a mereka usaha-usaha yang lain dia buat ha dunia saya ter terbina dunia saya terbina wa hum yahsabun wa Um, um, um, sunang -sunang. dia hormin senang senang agak-agak dia gembira dia suka ha dulu tad duduk rumah sewa sekarang dah rumah sendiri dulu saya naik basikal sekarang dah tukar tayar dapat motor dulu naik motor sekarang four wheeler naik kaita ha isteri punya macam-macam anak asing menantu asing kaita Oh. Apa tu kamu tu? Buat future, ah ha, buat future, ah ha, buat career, buat, buat maksudnya bina masa depan, buat career, faham? Ini bukan career tuan tuan. Ini dua titik, dua titik je Ini jadi career bukan dekat karier ya. Halo jemaah masjid jemaah Madinah. Masjid, masjid Lama masjidun ussa ala taqwa. Innakum munadun 'inda Allah atqaakum. Jidan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karier sebenarnya. Ada Muhammad Ustaz. Usamah Ali. Kita datang usaha cara Muhajir Ansar sampai. Bekerja <coughs> Inilah kedudukan kita dah buat kerja-kerja. Ini dah kata ni the garden, the people pokok-pokok uh, people pokok-pokok asal Jawa. Ini apa gada apa kaldae kuda. Kita dok kata masa depan masa depan. sahabat radallahu anhu Mereka ada kata seman dia punya cucu cicit piut mereka pun boleh makan kita lupa kita lupa berkat Allah kita lupa gerak gempa kita nak kata future future dia kata kita punya future ni kita masa depan kita mula bila sakaratul maut Ha, di, masa kubur kita satu taman syurga ke ataupun aa, lubang neraka. Ha kita masa di di di telaga Kaosar kita ni dijemput Nabi ke kena tolak dengan malaikat. Allazin dhalu sa'dun fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum sunan sun'a. Maaf salah faham. Mereka buat semua Korban semua Dapat tengok Yakin Dapat tutup dia semua Yang bukan yang raib Dengan ta'lim Dapat apa Zikir dapat apa Fahamkan usaha mereka Cerita akhirat Jannah Syurga Neraka Keluar ada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Allah akan bagi Kita batang kita tutup Kita bagi Masyarakat kita bagi syarat macam mana nak buat ha, Bagi syarat nak buat Perniaga dengan riba bagi Bercakap ha, Duduk dengan orang Buat penipu, orang duduk dengan Orang-orang jahat Orang yang Melukakan hati Nabi Duduk, oh kamu orang farud Yang pergi ke depan Semoga Allah buka kita punya Buka mata kita Al-ladina Dalla Usaha mereka telah Mereka gembira Guna semua kemampuan Kebolehan mereka dan mereka gembira As, Asal kejayaan Ialah Man ja'lal humuma Hamma wahida Man ja'lal humuma Hamma wahna Hamma akhirah akhirah Korban untuk Nabi SAW adalah. Nabi telah Beritahu jalan untuk keluar dari segala kesusahan Kamu begitu susah satu orang jumpa saya tadi Orang yang berkududukan Dia kata Sekarang ada penyakit yang baru lah Apa dia? Tanya Orang kata Dia kata operasi apa? Dia kata ya Dia kata operation Operasi tu lastnya Last step Mula-mula so, tension tuan tak ada apa tension ke? Saya kata saya beritahu kat tuan envy tadi lah Tak luak sikit. Jom thank sebab kad orang keluar ni saya beritahu tension. Mula-mula tension. Pada de depression entah dia tak faham. Dan kita korban dan harta Sabah ada. Allah. Orang selain Allah ada Allah Subhanahu wa taala boleh musibah tak kepada dia. Orang yang yakin selain Allah boleh buat sesuatu, Allah tak musibah tak kepala dia. Ada Dan keluarnya radullah daripada hati. Allah Subhanahu wa taala akan akan akan, akan, akan tunjukkan dunia bawah kaki dia. Hmm. Sahabat radallahu anhum Qistrah bertantan mano tano betantan emas harta datang dia di bawah tapak lagi penyepak penyepak sahabat je dia punya apa mahkota dia datang kat bawah penyepak sahabat sahaja kita akan sebut kita akan sembah minta kepada Allah Subhanallah subhanahu wa taala kita ialah niabat kepada Nabi Alami Kita umat Nabi Alami Setiap orang yang ucap kalimah Di setiap penjuru Sebagai rahmat untuk seluruh manusia Di mana-mana saja mereka Kita salah Kita mohon pada Allah Kita beritahu pada orang semua Ada masalah semayang mereka pada Allah ha, Siapa lagi kita nak minta kita nak katakan siapa Nak minta kat siapa Tak ada Buat ta'alim Buat puji Allah subhanahu wa ta'ala Minta daripada Allah Kita nak pergi semua tempat Nak begitu benar ni Oleh sebab tu usaha kita ini, Kita Kita Bentuk Usaha atas kalima Bentuk jama, jama, apa, Semayang kita Bentuk doa kita Usaha atas Iman Kita kita buat buat buat buat wala tamut wa antum muslimun dan kamu tidak akan mati kamu jangan mati Melainkan kamu benar-benar orangnya menyedari diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita buat usaha untuk diri kita juga diri yang beragama dan kita sebagai niabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa menyambung kerja baginda sallallahu alaihi wasallam kita bawa junjung dan kita dakap di dada kita kita bawa seluruh alam dan kita sekita terimalah bersabar atas segala kesusahan berulang-ulang kali berulang-ulang kali betulkan niat kita jangan cakap, kalau kalau ada tak ada kalau-kalau ke, ada kepentingan diri masuk bila kita buat kerana Allah Allah akan bagi kesan bahawa ha, se, se sedekah yang mana sebelah daripada buah tamar pun apabila kita sedekah tu tafiuqul tabarabbah akan menghapuskan kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan semangat untuk merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita sedekahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan akan kemurkan Allah akan jadi sejuk. Allah Macam-macam musibat Macam-macam bala Macam-macam masalah Satu jalan untuk penyelesaiannya Di mana saja Dalam apa keadaan apa suasana, Mula-mulanya Kita bertawabat kepada Allah Kita kepada Allah Orang mencuri Daripada mencuri Orang berzina daripada berzina Kakek okay, okay. Kita Allah bagi kita usaha ni. Kita bertaubat. Orang kita tu diang tadi ni orang mencuri bertaubat mencuri. Orang berzina bertaubat dan berzina. Ini ialah awamnya taubat. Kita yang berusaha ni, kita tak sempurnakan hak usaha ni, kita bertaubat kepada Allah. Kita tak pergi pada manusia. Kita telah satu dosa syerik yang merupakan satu keperluan yang yang bersekutu iaitu semua perlu kepada hidayat kita kena buat usaha juga secara bersekutu semua mak nabi kena bangun buat usaha. Semoga Allah bagi kepada saya dan sebanyak mana kekurangan kita sampai hari ini, kita punya kesilapan kekurangan kita. Semoga Allah terima kita untuk usaha ni. Pertama sekali berulang-ulang kali, berulang-ulang kali kita bertaubat, kita sembahyang sunat taubat. Ya Allah, ah ha, memang aku berdosa. Ya Allah, mak aku berdosa ya Allah. Ya Allah, memang orang berzina berdosa, orang menje berdosa dan tapi tidak tidak ber, dan aku tidak ada orang lebih besar dosa daripada aku mendengarkan usaha agama. Ampunlah aku. Taubat taimalah taubat aku. Kerana Allah telah utuskan Allah telah bagi jalan untuk kita. Wahai ya Allah, aku sebanyak aku telah menzalimi diri aku, ampunlah aku. Kita bertaubat beristighfar. Di rumah, orang kampung kita Orang rumah rumah kita Orang masjid kita Orang apa makmum di masjid kita Kita minta mereka Pujuk mereka ha, Kita susun jari, merayu pada mereka Dengan hikmah Dengan kasih sayang Orang yang sebagaimana ah, Macam mana orang minta Nak berzina daripada Nabi Nabi, Nabi Dengan lambut dengan hikmah Fahamkan dia wa amma sa'ila falatan wa amma bi rabbika hadis ini bukan masa untuk kita selimut wa duha wal layli saja ma wada'aka wa ma nabi tak dia tak tinggal Allah dia tak tinggalkan kamu rabb kamu tak tinggalkan kamu tak biarkan kamu sebanyak mana madrasah hidup sebanyak madrasah maktab Quran sebanyak mana syariat, sunat yang hidup dan semua amalan nabi wala sufay'atika rabbuka fa taraba terus buat terus buat azan terus buat usaha bersusah payah terus mujahadah di jalan ini dan Allah akan buka akan mata air hidayat masjid akan hidup umat akan bagi rumah ke rumah syariah akan hidup di setiap rumah kamu dulu apa kamu dulu apa Ini Ra'iwin Dulu di Ra'iwin ada bersani ke istimewa Allah yang buat Allah akan buat Orang-orang ha, baru akan datang Dan macam-macam orang akan datang Tengah untuk kita kekalkan usaha Kita terus dengan mahal Dengan suasana, terus dengan masjid kita Terus dengan taklim Dengan gas masjid, masyarak harian Tiga hari, empat bulan Empat puluh hari, faedan Naik kenderaan Jauh, keluar jauh, keluar dekat Kita terus menangis Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama sekali Semoga Allah bagi taufik kepada kita Pada hari ini Hmm. Apa kekurangan kita semoga Allah ampun kita keperluan yang yang untuk semua Usah untuk seluruhnya ialah usah nabi dengan yang dikatakan usah hidayah setiap orang kena kita bawa setiap orang semoga Allah terima saya dan tuan sekarang tuan, -tuan, tuan, -tuan niat Tuan Azam, tuan nak buat kerja ni sebagai kerja kita. Kita gata cakaplah. Insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah. Insya Anda kata jangan duk dengar saja diam dia. Kalau tuan saja datang nak dengar saja. Ada datang nak dengar saja dia pun azam 4 bulan maka banyak orang duk bagi data ada duk bagi 40 hari saja dan tak keluar 4 bulan lagi. Pertama ke dia ni bangun. Insya-Allah nak jadi 4 bulan. Ha. Bye,